Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti Heteor Podcast 368. eltéve tűrhajós adását halljátok. Én Szedlák Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok. És képzeljétek, kedves hallgatók, pont az adás kezdete előtt megbeszéltük eltel, hogy milyen jók vagyunk, mindenki ilyen nagy achievementeket mutat be a életében áldozatként a nem tudom, kicsodának és micsodának. De, tehát szenveddicsértük egymást, úgyhogy jó hangulatban kezdődik az adás, és nekem úgy tűnik, hogy már nincs is olyan témánk, amin nagyon-nagyon össze kellene vitatkoznunk, de majd meglátjuk persze. Sose Na majd a végére előre persze. persze. Apropókkal előrehozok egy témát, találtam tegnap egy ilyen jó régi típusú internet oldalt, mondjuk ez egy Twitter csatorna ez a Feszhol, ami emlékszel arra, amikor az interneten mindenki mindenhol anonim, vallomásos dolgokat Indította, hogy Hogyne? tömegesen lehet a vallani. Álneveken na, írott blogok, amik a életed legbelső darabkáiról szólnak. Igen, na ez még csak nem is blog, hanem simán egyszerűen be lehet küldeni egy ilyen 280, karakter, 280 karakteres dolgokat, és akkor ez, hogyha elég jó, akkor kimegy. És ö, tegnap szerintem két és fél, három órán keresztül röhögtem azokon, amiket itt találtam. Ez tulajdonképpen egy Jono. Egy Potka, gyónofűke, izé, gyónofűke. vagy egy kicsit, kicsit restellem, de valakinek el kell mesélnem, hogy még nem vagyunk annyira régen együtt a barátnőmmel, hogy szarni az Albiában, viszont nem lakik messze egy tesco Nagyon drága, mindig kiugránom valami a zöldséget, vagy rákcsáért. <gül> minden értek, szép. Hát akkor majd ide gyónhatjuk meg, hogyha Meggyónivalónk lesz, bár nem tudom, hogy honnan és miért szereznénk ilyesmit. Bár kelt, figyelj, az, hogy te George-nál nyitottál számlát, ezzel, ezzel lehetne kezdeni a felszólóban a tevékenységedet. Nos, figyelj, egyszer intéztem mobiltelefon Christopher-nél, és Christopher egy ember volt, akit így hívtak. Uh. Az egy kicsit jobban meglepett. Ha Vandának hívták, van abszolút nem lepett volna meg. Nem, nem, nem, ez egy ilyen élő, egy 90 magas szakállas picit tehát havált fiatal ember volt, visszahajtott ingújban elintézte, hogy egy másik csomagba kerüljek, tehát egyébként alapvetően köszi. Aha. George viszont, hát ugye az Erzsztének ez a híresen tesztben még jó volt, aztán egy picit sikerült indultunk cuca. és hogy ehhez azt, mennyi, azt mesélném el azért az elejének, hogy én magnetügyfél vagyok, nem tudom én évek óta, Szerintem, hogy 6-7, valahogy így. Viszont tavaly novemberben kártyát cserélt nekem a bank, mert lejárt az előző, és akkor már látszott az, hogy hát a kártya digitalizálás például Simple-be, az nem nagyon működik. Mert hogy elfelejtették megcsinálni a Mastercard 3D Secure 2-es megfelelőséget, ami egy ilyen biztonsági eljárásrend, hogyha valahová digitalizálod a kártya, akkor a bank visszaküld egy SMS-t, vagy vagy valamilyen más módon lehentsékeli a megbiztó szolgató, vagy igen, ez a te kártyád, és igen, ez egy legitim kérés. Na, erre nem volt képes. Azóta különböző ügyfeleknek különböző dolgok véreznek el, tehát, hogy nem tudnak Revolutra feltölteni, nem tudnak Disney Pluszra elővizetni hasonlók. És tekinten én tavaly november óta hallgatom azt, hogy már mindjárt kész lesz, és akkor majd működni fog megint minden. Ezért egészen e hónap 16-ig. vártam, amikor azt mondták, hogy eskü tuti dugó, meg lesz minden, a mastercard tulajdonképpen már a kanapénkon alszanak, és ráütjük a pecsétet. És akkor 16-án kiraktak egy ö, posztot, hogy hát ez 7 17-15-re csúszik, és ott úgy, hát benne valami eltört, hogy komolyan vehető bank nem csinálod, hogy valami fél évig nem működik nála. Úgyhogy beléptem az erstéhez hez és elkezdtem számlát nyitni, ami meg, ami meg máshogy volt vicces, mert náluk van egy, egy befektetési számlám, amit apámtól örököltem, ellenben az semmilyen módon nem kapcsolódik az összes többi más számlaszolgáltatásokhoz, tehát hogy hibb vannak oda hogy ilyen jelszavai, meg azonosítói, meg tudják a telefonszámomat, Ö, másik ersztelány csinálja, tehát nincsen kettő összekötve. Viszont volt online regisztráció, már számlanyítás. Na gondoltam, ez az én utam egészen addig, amíg meg nem akadtam ott, hogy hogy azt mondja az oldal, hogy hát ez Firefox 76-tal, vagy Chrome 83-mal, vagy Opera nem tudom hányjal lehet használni. Én pedig ott ültem a kis Firefox százasom előtt, hogy oké, de akkor miért nem engededsz tovább? Ügyfélszolgálat nem tudott semmit mondani, mondhat, hogy az ő rendszerük felé én, még ügyfél, nem látszom, mert még nincsen kész a regisztrációm. Esetleg az együttérzést tudják felajánni, ez nagyon szívesen érti, hogy szar helyzetben vagyok. És a végén nagyjegyesedésemben átírtam a a user agentjét két számjegyűre. Majd regisztráltam, mert onnantól közül elfogadta. És én naponta jönnek különböző SMS-ek mindenféle kódokkal, hogy azok, azokkal majd mit lehet csinálni. Ott még nem járunk, hogy két nappal alatt regisztráltam, és hozzáférnék a folyószámlámhoz. Nem érzed úgy, hogy valahogy egy kicsit túl van bürokratizálva ez a banksektornak nevezett kódszeráj? A bürokratizáltságát még értem is, de hogy a bürokrácia részét azt, azt letudtuk az első nap. Aláírtam digitálisan az összes létező szírszart, amit elém raktak, beleegyeztem a hangfelvétel elrakásába, amiben beleegyezek abba, hogy igen, nyissak egy számlát, de hogy utána ez a folyamat ennyire rohadtul lassú, még azban már Revolutnál, hogy nyitsz egy számlát, akkor 5 percen belül ott vagy benne, és kapsz az egy digitális kártyát, rögtön tudja vásárolni. Hát ahhoz képest ez rohadtul le van maradva. Igen, valami ilyesmire gondoltam én is, de ez persze nem csak a bankoknál van így. azon is. Sokat szoktam gondolkodni, hogy miért jött az divatba. Jó, de tudom, hogy miért jött divatba, de akkor sem tudok vele mit kezdeni. Hogyha kapsz valami elektronikus iratot, akkor azt nem tudod megnyitni, hanem le kell töltsed a gépedre, és csak utána nyithatod meg. Aminek biztos valamilyen biztonsági vagy security oka van, de jó, nem, a security-t most úgy értem, hogy az ő següket védi, tehát hogy nem security, hanem jogi oka van, de hogy ezzel se tudok mit kezdeni. De azzal se tudok mit kezdeni, hogy a villanyszámlámat ha megfeszülök, sem értem, mert ez, hm, kifejezetten nagyon sokat dolgozott azon a, az adott villanyszámla kibocsátó cég, hogy nagyon jogilag tökéletesen legyen megfogalmazva rajta minden. Mindenről tájékoztatva legyek, amiről a törvény előriőt tájékoztatva legyek. Viszont egy félmondott ne legyen rajta, ami ember nyelven van írva. Ó, az most a rendszerhasználati díjcimű e, tételek, ugye? Hát, de meg, a, meg egyáltalán, hogy mi, mit, mettől, meddig, mennyi, és hogy e, és ilyen furcsa nevű dolgok, igen, és hogy nem tud igazán, hogy én nem tudom kiszámolni a végét, de ezt most sikerült tetézni, ezen annyira felháborodtam, nem hiszed el, de e-mail levelet írtam e, az EON ügyfélszolgálatának konkrétan, nem remélek ettől semmit, de konkrétan beírtam a cégnek. Ugyanis küldtek egy, hát mondjuk olyan 200 szóból álló e-mailt, ami arról szólt, hogy miről is szólt, hogy, ja, hogy én vállaltam, hogy, hogy évente egyszer le fogom fényképezni a mérőórámat, és beküldöm annak állását, és ezt most tegyem meg, különben nem tudom, nem lesz semmi, de az nagyon sokszor. És ez egy hosszú levél, alaposan elmondja, hogy mit kell csinálni, és képzeld el, sehol effektíve, sehol nem szerepel benne az, hogy milyen mérőórát kéne leolvassak. Áram, víz, gáz, tűz, mi az anyám? Mit olvassak? Erre mit veszel az eontól? Hát speciál véletlenül tudtam, hogy de egyébként, de jó nem, ez is olyan még a, a, a subjectben az szerepelt, hogy vagy valahol a levélben szerepelt, hogy elmű, elmű Kft. az E.ON nyomában, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy a két nagy egykori konkurens most egy, egy említésben volt, és hogy véletlenül tudtam, hogy a nyaralóban veszek tőlük áramot, de hogy Vehetnék ugyanott tőlük gázt, és csak képességgel nem veszek. Mm. Tehát igazándiból tényleg nem tudtam, és hogyha mondjuk én nem vagyok ennyire tájékozott, és nem tudom, hogy az EON az a cég, ami áramot és gázt szolgáltat, akkor gondolhatnám, hogy a vizet is tőlük veszem, vagy a szemetes kukát. Mit tudom én? És érted? Az ember kikövetkezteti, sőt, nagyon hosszas nyomozás után rájöttem, hogy, a, hogy a, az e-mail cím, amiről érkezett az a levél, az a no reply kukac áram. Hú volt, és akkor ebből tudhattam, hogy á, akkor áram lesz. Az, hogy melyik fogyasztási helyen, az nem szerepelt benne természetesen. De nincsen benne egy ilyen hosszú 18-igű szám, amit nem lehet belőle kimásolni? Hát az meg lehet, hogy van benne, de hogy nyilván oda lehetne írni, hogy mi a cím, a fogyasztási cím. Vagy tehát ahol, ahol van a mérő óra, amit le kéne fényképezni. Hogy ez Jö, itt hogy van persze te ezt makr vagy? makróba lerakni. Szóval, hogy... Tehát tényleg sikerült egy olyan levelet megírni, amiben nem szerepelt az áram szó, és azt kérték tőlem, hogy olvassam le a villanyórát. És ez annyira felhúztam magam, mert ez tényleg, ez semmiből nem állt. Tehát értel, a szabzségből bele kell írni, hogy áram. És akkor én oké okay vagyok. Ha nagyon jó fejek, jó, nem kéne az nagyon jó felségnek tekinteni, még beleírják azt is, hogy surány XY utca B. És akkor tudom azt is, hogy ja, akkor ez a faház oldalán levő dobozban van, amit le kell olvasnom. Szóval, hogy ezt a, ez, ez, ez egy ilyen nagyon elharapózott gyakorlat a világunkban, és én pofoszkodni tudnék, és tényleg ilyen náspángolni, deresre húzni, és megveszőzni azokat, akik felelősek azért, hogy ügyfélként olyan tájékoztatást kapok, ami nem az én beszélt nyelvemem van fogalmazva, nem értem, és mint hogyha tényleg szándékosan tartalmazna olyan információkat, hogy megzavarjon vele, és hogy ne tudjak, nem is ne tudjam felhívni az ügyfélszolgálatot, és azt mondom, hogy szerintem ez több vagy kevesebb, mint amennyinek lennie kellene. Jó, erre a hírre ma összesen ennyit vagyok hogy egyébként áldozni, de azért ehhez hozzáfűzném azt a szót, amit mindenki, aki annak idején látta a rajzfilmet, vagy emlékszik rá, azt tudja, hogy honom, hogy ispán. Igen. Hát igen. Jó, akkor most igazán figyelj csak, 10 perc telt el, és már is le, lehúztuk a keresztvizet a, az r a magnetről és az eon -ról. Szép munka. Viszont ö, egy állami funkciót fogok hamarosan dicsélni, bár még nem használtam, de jónak tűnik legalább. Wow! Ö, amennyiben egyik rokonomnak most különböző mérőórákat kell átjelentenie, amiről egy másik barátommal beszéltem, aki mondta, hogy az irodájával szemben hónapokig nézte az ebejelentő nevű dolognak a, az óriás plakátját. Elképzelhető, hogy ennek közel van ehhez a feladathoz. És amikor rákerestem, akkor kidőlt, hogy van tényleg egy ilyen ebejelentő.gov.hu, ahol át lehet jelenteni egy csomó közművet visszajönök egyszerűen az interneten. Wow, Hát ez nagyon menő. Még az eu is hajlandók szóba állni. Hát, el vagyok kábulva. Tényleg, de, ú, uh, van itt vízi közmű, gázszolgáltatók, távhőszolgáltatók, minden van. Áramszolgáltatók is vannak. Szép. Be fogok róla számolni, hogy mi ennek az eredménye, de hogyha ez tényleg működik, ne talán, esetleg véletlenül mégis, akkor ez az EU ügyintézésnek egy olyan győzelme, hogy hát nem is tudom most kíván olyan, olyan dolgok jutnak eszembe, amik bár sikeresek voltak, de nagy kudarcnak szállít, számítanak utoljára, tehát mondjuk az elalamegy isatához mérhető. Ha, jó, de hát be kell lássuk, vagy nem kell belássuk feltétlenül, de én azt mondom, hogy szerintem gondolkodjunk el rajta, hogy az utóbbi években született egy csomó olyan állami digitális szolgáltatás, ami használható. Nem született, vagy szó szóval ezek között sok olyan van, aminek a UX-e, tehát a felhasználói élménye az Meglepően béna, vagy meglepően ósdi. Jó, hát egy Magyarország belépéstől még mindig el tudom magamat sírni. A, igen, ezt én is példának akartam idehozni, hogy az, hogy, hogy a ügyfélkaput az kizárólag pornó módban lehet használni, hiszen bármilyen más esetben arra fog kötelezni, hogy töröljem az összes kukit a böngészőmből, sőt, ha lehet, installáljam újra a Firefox-ot, különben nem enged be. Ez mondhatnám esetleg úgy, hogy felesleges óvatosságnak tűnik, és nem azt kéne mondanom, hogy hülyeségnek, de inkább talán mégis hülyeségnek tűnik. De ehhez képest aztán, amikor az ember beveregsi magát, mondjuk az est be vagy, a, vagy akár a, a tárhelyszolgáltatásba, ahol alá lehet írni dokumentumokat elektronikusan, meg meg lehet kapni, az egészen, egészen menő. És akkor még nem beszéltem mondjuk az eszi ról ami meg ugye az adóbevallást Könnyíti meg, és tényleg megkönnyíti. Azt nem mondom, hogy mindent jól elmagyaráz, mert arra azért nem alkalmas, de a magyar adórendszer esetében ez talán nem is lehetséges. Én úgy képzelem legalábbis. De minden működik. Nem az első alkalom lesz szerintem ma, amikor azt emlegetem, hogy is akkor nézzük meg, hogy hogyan megy ez a, a művelt Nyugaton. És ugye Amerikában folyamatosan perelik azt a szolgáltatót, ezt Intuitnak hívják, és, és egy szabványos milliárdos cég. Ami azt mondta, hogy adunk egy ingyenes adóbevallás eszközt, és az összes létező mocskos csükköd, de tényleg az összeset, ideértve azt, hogy ninja közben, azt is bevetik, hogy nehogy még megtaláld az ingyenes eszközt, hanem inkább fizessél a turbotaxért, ami az ő főtermékük. Úgyhogy tehát ehhez képest az ESA az egy tök mutató dolog. Igen, igen. És sok ilyen van igazándiból az államigazgatásban. Hm. Még bedobnék egy betűszót, akkor a JSP-t Ó, azt nem tudom micsoda. Mi az a ISP? A ISP, vagy szűv, nem tudom melyik, a kettő egyike, ez az autós cucna, ahol le el lehet ellenőrizni ö, rendszám alapján, hogy hány tulajdonosa volt, mikor vizsgázott, akkor hogyan nézett ki, volt-e balesetben uh -huh. ö, különböző vizsgákon mennyi kilométer volt az órában, és ha egyszer csak eltűnik, hogy km, kilométer, akkor legyen gyanús. Nagyon jó. Na, ez igen. Mármint, hogy ez is igen. Szóval, hogy ó, a el, hát nem szívesen teszem ezt, de tényleg bizonyos értelemben dicsérni vagyunk kénytelenek ezt a fajta törekvését a magyar államnak. Biztos nagyon sok pénzt költenek erre, és biztos nagyon túlárazottan muszáj fejleszteni a megfelelő fejlesztő cég ezeket a dolgokat. Bár talán még azt is sejteném esetleg, hogy nem is biztos, hogy ez így van. Nézd, minden ilyenre jut legalább szerintem egy kréta. Jó, hát a kréta az nem sikerült olyan nagyon jól. De tény, hogy, hogy vannak olyan digitális szolgáltások, amik, amik tök előre mutatóak. Még ha egyszer majd között is így lehet hozzáférni, hogy nagy egy viszonylag jó időszakában, tíz évvel ezelőtt lehetett, a, amikor volt egy nagyon jó csapat a data.gov mögött, na az még, húdi de szeretnék határokat meg ilyeneket letölthetőben, meg... meg meg adatot hozzárendelve. Erre azért nekészüljünk most a közeljövőben, ez nem fenyeget ez a veszély. Viszont erőteszem, hogy meg kérdezni valamiről téged, mint a fintech szektor nagyismerőjét, meg azt is el akarom mondani, hogy milyen apropóból jutott ez eszembe, hogy a Magyar Nemzeti Bank minden évben kiadja a fintech és digitalizációs jelentés nevű dolgát, ami egyébként mostanában jelent meg a legutóbbi, a tavalyi évről szóló, Szép volt a sajtály, és még nem keresztem meg igazából, mert, mert annyi minden történt közben. Jó, hát akkor én jobban állok ez ügyben, mert ha nem is olvastam el mind a 68 oldal, de belenézegettem a struktúráját ismerem, láttam benne az ábrákat. Nem olyan nagyon izgi, mint ahogy azt gondolhatná az ember, nem is ezért jutott ez az egész eszembe, hanem hogy ők azt mondják, hogy most olyan szerintük olyan 150, nem, nem ezt mondják, azt mondják, hogy 150 fintech céget vettek figyelembe a az adataik kiszámolásánál, ami Magyarországon is dolgozik, és ebben biztos kicsik és nagyok is benne vannak. Amit kérdezni akartam tőled, hogy van ez a PSD 2 nevű dolog, ami ugye annak a szabványa, hogy a bankoknak elérhetővé kell tenni a harmadik feles fejlesztőknek vagy külső cégeknek bizonyos pénzügyi adataikat a júzereknek, ha azok ezt engedélyezik, hogy aztán ezzel mindenféle ilyen analitikákat, vagy akármit egyébként csinálhassanak ezek a harmadik feles adatok, ö, adatok, fejlesztők, tehát praktikusan, hogy tudjanak nekem fejleszteni egy költségkövető alkalmazást, ami független a bankomtól, vagy a bankjaimtól. Uh -huh. És hogy történt-e bármi PSD2 ügyben az elmúlt, hát ha jól emlékszem, két évben, nem most már az két éve van. Lehet, hogy csak egy, nem, de kettő. Kettő, az is lehet, hogy három. Igen. Ö... Két nézete van ennek a dolognak. Az egyik, hogy igen, vannak ilyen kis első fecskék, tehát a számlászpontúnak az autókatája, meg az összes többi ilyen, ez a bekötöd a bankodhoz, és akkor leokézza a bejövő fizetést, meg, meg ilyesmi. Az, az tulajdonképpen ez a nyitott bankolás lehetővé tevő apik teszik lehetővé. Nem volt szép mond, bocsánat. De értettük. Ha a törvény szellemét nézzük, akkor nem jött létre. Ha meg a folyosói plejkákat, akkor, akkor van egy olyan is, hogy az MNB előbb-utóbb szabályozni fogja azt az apit, amit biztosítani kell, mert a bankok olyan szinten kúrták el, hogy, hogy kell valami mintát adni, hogy hogyan kéne ezt az egészet megcsinálni, mert egyelőre csökülületes pénzekért lehet fejlesztetni egy-egy bankhoz jó kapcsolódási szoftvert. Azért ennek a másik oldalán meg ott van mondjuk pénzügyi oldal, vagy banki oldal, vagy ipari oldalról, az a, az a jogos vád, ha nem akkor dobták volna rájuk, amikor a, az MNB bejelentette azt, hogy azonnal fizetési rendszert is el kell indítani, akkor elképzelhető, hogy több fejlesztői óra jutott volna az egészre. Hmm. Ez egy jó érnek hangzik egyébként, igen, ezt értem. De akkor igen, és az, az Alfer, az Alfer az viszont tök jól működik, tehát az szerintem egy nagy lökés volt, Más kérdés, hogy abból meg hiányzik a, a QR-kódos gyorsutalásos dolognak a... De mi, nem is... mi működik? Alfer? AFR, azonnal fizetési rendszer. Ah. Ja, tehát, hogy az azonnal fizetési rendszer az, amikor utalok, és három másodperc múlva megérkezik. Igen, aminek nem titkolt célja az, hogy a kártyitárságokat egy kicsit vissza, visszatolja, mert hogyha a pénztárnál le tudod fotózni a QR-kódot, egyszer csak majd, ha meg lesz ennek a szabványa és meg lesznek a szolgáltatók hozzá, akkor nem feltétlenül kell kártyás fizetést indítanod, és akkor az a, az a 1-2-3 százalék, amit a kártyatárság levesz ebből a fizetésből, az valahol ott marad. Képzelt kell, én napon, vagy hát naponta nem, de hetente többször fizetek ilyen módon kajáért. A pasta nevű ilyen tészta, bizztró hálózat, aminek a kávé is van egy Üzemetsége, és én ott szoktam néha ebédet venni, és ott nem lehet csak készpénzzel fizetni, és szimpul fizetéssel, ami egy ilyen QR-kódos lefotózom, fizetek, gondolom utalok, utalok valószínűleg. És teljesen működik. Nem olyan kényelmes, mint a kártya, de majdnem. Tehát úgy értem, hogy a kártyás fizetés az mondjuk telefonnal tart 7-8 másodpercig, mert a az ostoba iPhone-nak sokat kell gondolkodnia, amíg megismeri az arcomat. A szimplős fizetés meg, hogyha már előre a sorban állva elindítom az appot, és akkor csak oda kell mutassam, akkor mondjuk az 15 másodperc, szóval, hogy mondjuk kétszer annyi ideig tart, de ez még mindig a semmi kategória, és működik. Csak, azért akkor van egy-két fecske valóban, aki ezeket használja. Igen, bár megkockáztam, hogy ez, ez nem egy IFRS dolog, hanem ez a Simple megcsinálta saját saját qr fizetést, és Simple-nél már eleve digitalizálva, tokenizálva van a kártyád. Ez igaz. ha nem vagy magnetűs fél mint én. <gül> nem vagyok, és igen, valóban így van, hogy előszeretettel fizetek mindenféle Simple fiokkal, mert az gyakran nem kéri a második lépéses azonosítást, amitől sírni tudnék minden egyes alkalommal. Nagyon gyűlölöm. A Mastercard uh, id már, mint amíg neked, neked nem kell ezt használni, hiszen nem lehet. Nem, ezt egyáltalán nem ismerem. Nekem az összes fizetési, meg banki belépési telefonos truccom az új lenyomatolvasóval megy. Az egy egészen kényelmes dolog. Ami szívás, hogy, hogy vannak olyan, olyan pénzügyi alkalmazások, amik, amik ahelyett, hogy itt adnának egy, egy jó van, akkor megnyomod az okét, OK és akkor én beszélek a szerverrel típusú dialógus ablakot, helyet begépeltetnek velem tíz számjegyes kódokat át a másik hát Van gépben. ilyen is, igen, de én attól szoktam elkeseredni, amikor, amikor ott kell legyen a megfelelő banknak az applikációja a telefonomon, és amikor mondjuk egy online fizetést indítok, akkor kapok egy notification arról, hogy indítsam el az alkalmazást, és ott okézzem le ezt a fizetést. Ami ugye elvileg nem hangzik bonyolultnak, de mivel ezek az alkalmazások lassúak, lassan indulnak, és aztán lassan érkeznek meg oda, ahol rá kell nyomnom az oké OK gombra, ezért ez egy ilyen hosszú és bonyolult fizetési folyamatot eredményez. érteni persze értem, és most kéne tudnom fejből, de nem tudom, hogy a CardNut Present fizetési csalások azok hány százalékra estek vissza, de úgy emlékszem, viszonylag alacsonyak egyébként itt felénk. Biztos vagyok benne, hogy ez egy véde védelem, tehát egy effektív védelem. Ebben nincs is kétségem. Csak nekem tette nagyon kényelmet lenni az életemet ilyen fizetési értek. és a nagyon kényelmet tette az életemet, az ilyen nagyon first world problemnek. kell lefordítani. Tehát azért ez a nagyon kényelmetlen, az a plusz 20 másodperc az életemből mindig ilyenkor. És itt elértünk a téma tanulságához, kedves gyermekek. A kényelem és a biztonság egy skálának a két végpontja. Van benne valami. Ellenben first, first world problem. A VMN-en, amit én szoktam nem szeretni, de tulajdonképpen ez, ha végigolvasom ezt a cikket, akkor vannak benne jó gondolatok. Volt egy Van Life cikk. Micsoda? Amit Milyen life? Van, van, van life. Ez amikor veszel egy transportert, beleszerelsz egy ö, francia hegyet az ikea ö, és minden este Buda felett alszol a hegyen. Ja, értem. Reggel hát pedig a lakó a vizelsz, és nescafé iszol, igen. Értem. Aha. Igen, valóban van egy ilyen cikk, és hm, hát egyszerűen csak ismerteti ezt a helyzetet, plusz hozzátesz két gondolatot. Az egyik az az, hogy Régen lakókocsiban lakni a szegényeknek kellett, és szar volt, most meg a gazdagok csinálják, és nem is olyan szar egyrészt, másrészt pedig azért ehhez képest is felveti, hogy na de hát lakhatási válság van, nem lehet, hogy a fiatalok azért van life hoznak, mert nincs pénzük házra. És pont ez a gondolat, ami miatt érdekesnek tartom ezt a cikket, mert jó múlt korában és az elmúlt egy évben valamikor néztem Netflixen ilyen. Valamit rakjunk be háttérnek, izé. számláznom kell, ahhoz, ahhoz szólhat valami háttérzaj, típusú műsort. És ez a Little Homokról szólt, ez az kis otthonokról, amiknek egy részét utánfutóra építették, más része, Hát lényegében egy bungaló a fán. vagy egy, az... egy fás kamera, vagy, vagy tetőt húztak egy üres medencére, vagy valami Ami ilyesmi. Mizakna kibővítve, igen. Igen, igen, igen. Tehát minden, minden olyan, amihez a Harry Potternek a lépcső alatti ingatlanja tulajdonképpen egy előrelépésnek tűnik. Igen. És az is ilyen aspirációs célként adja elő, hogy kis otthon, minimalizáld a dolgaidat, oda mész, ahová akarsz, akármi. És közben arról van szó, hogy tíz négyzetméteren laksz a pároddal, és egy egymást nem megölni. E, ugye hosszan tárgyaltuk azt a sztorit, ami nem is a régi, talán idén volt, nem? Hogy e, ez egy amerikai párnak nem sikerült. És a ök? Gabi valaki, igen, igen. ott speciál szétcsúszott a dolog. Ott volt egy megülés, aztán volt egy ön megülés, és talán, ugye jól nem hiszem, hogy végül csávó is. Egyik sem éltett túl azt ne, a, a, a Van Life kalandot, ne. igen. Szóval, igen, igen, de egy kicsit azért ez, ha akarod, akkor tekinteted a 21. század fiataljainak, az elkaminójának, amennyiben tényleg ez egy ilyen nagy kihívás és megpróbáltatás nem megölni a másikat, nem megenni a másik életét, és együtt lenni. Biztos, hogy spirituális mélységekbe vagy magasságukba lehet ezzel jutni. Én nekem van egy kedvenc YouTube csatornám, amit most már sok-sok éve követek, a Kombi Life Adventures című, és ö, ott a fősünk Ben, aki már tíz éve azt hiszem csinálja ezt a utazom egy Volkswagen, nem transporterben hanem még a a busz, az melyik is volt? Biztos tudod. Transporter. Az a Transporter? Az a transporter ja, igen, egyes, a, a, a Hippie A Westfáliával keverem, azt hiszem, igen. Az, aminek olyan a tetején ö, sátor. A Westfália ja, a igen, busznak a busznak verziója nem? Így van, pontosan. Szóval hogy a, akkor, jó, akkor tehát a transporterrel utazik, most már azt hiszem, a harmadikat fogyasztja. És ö, barátnőből is, tehát csak amióta én követem a csatornát, Ilyen hosszú távon, nagy szerelemből is azt hiszem most a negyediknél tart hősünk, és hát látszik, hogy ezt az életet azért hosszan nem lehet elviselni valaki mellett. Megha én jobban belegondolok, annak van valami fajta funkciója, hogy az ember egy állandó lakásban él, ahova vissza lehet menni, ami fajta ilyen kiinduló pont, vagy fészek, vagy, vagy mi a fene én is abszolút ebben szocializálódtam, tehát hogy még az, az ének a Larachoff szaterjának is volt egy, egy szuterénye valahol ahol ott tartottam, a maja műkincseit. Így, így? Szóval, Már hogy a... van... de, de például Európát azért beutaznám így nagyon, nagyon szeretném. Egyrészt igen, másrészt pedig el tudok aludni a Honda mellett is, hogyha arról van szó. Tehát adj egy polifónot, meg ha Hát, hogyha egyedül ezt csinálnod, akkor igen, de hogyha egy családdal kell menned, akkor azért a lakóautó csak praktikusabb. Egyébként, na, azt ezt akartam mesélni, van egy barátom, aki már vett lakóautót magának. El is ö, sétáltak vele Szlovéniába. Majd az őszi karbantartásnál derült ki, hogy az előző tulajdonos hallgatott el dolgokat az autóval kapcsolatban, és itt ö, egyszer csak feltűni feltűnni hat gyű, meg hétszemélyű összegek. A dokumentációval, fotókkal, hiba ismertetése majd egy másfél héttel később találkozott vele az interneten, mint hibátlan eladó lakóautóval. <gül> és arra jutott, hogy nagyon szép a lakóautó, nagyon jó a lakóautó, nagyon kényelmes a lakóautó. Ellenben a lakókocsit odaköti a mostani a mögé. Ugyanazt tudja, mint egy lakóautó, ellenben nem az autóba folyik bele majd az a szaros víz, amit előbb-utóbb elenged egy tömítés, <gül> és olcsóbb. Hát csak nem olyan kényelmes vele közlekedni, de ha ezt felvállalod, akkor végül is igen, értem. Igen, a, a vontatmány része az mindenképpen kényelmetlen, mert ezek eleve egy hát ilyen lassú járműnek minősülő, azt nem százra korlátozott dolgok. Uh -huh, hogy ha, ha ennek a magyar oldalát meg akarod nézni, akkor a, a Speed zone amivel szintén vannak időnként vitáim így a saját fejemben, mert mert a fene fog kommentálni, meg levelet írni. Egy tavalyi sorozata, amikor körbe látogattak ilyen magyar autóépítő, meg autórestauráló, meg ilyen embereket, és lakóautókat tették ezt. Kaptak valakitől tesztre egy csúcs lakóautót, meg ott volt a Fiat ducato épített Dízeles izé, amit útközben parkolóban daktéppel meg védén egybenne szereltek. Uh -huh. vannak, vannak izgalmas részei aznak hogy egyszer csak felfedeztem az egyik ilyen ott parkolni a házamtól három és fél utcára. Az azt jelenti, hogy valaki még szomszéd is ezek közül. Csodálatos életed van akkor ebből kifolyólag mindenképpen. Költözön, ön is a festői óvodára, ez már a reklem része volt. Hát akkor menjetek óvodára az én hometownomba, amit már elhagytam, de kell cserében ott lakik. Na, menjünk az ijesztő dolgokra. Vannak ijesztő dolgok is a világban. De. Melyik kiesztő dolgot szeretnél először? A, a halott embert, vagy a megölt nőket? Legyen a... az első, a halott ember. Jó, az Alexa, illetve az Amazon bejelentette valami fejlesztői konferencián, hogy van egy zseniális überkirály ötletük. Mi lenne, hogyha egy párperces hangmintát feltöltve az Alexa tudna elhúnyt szeretteid hangján beszélni? Igen. Szeretnék ott lenni azon a meetingen, amikor valaki erre azt mondta, hogy Gyerekek, ez nagyon jó, mutassuk be. Hogy legalábbis próbáljuk meg. Én egyébként ezen gondolkodtam, és ha bár bennem is pontosan ugyanez a nagy-nagy óckodás vetődött elő, de hogy, de hogy el tudom képzelni, hogy vannak olyanok, vagy sőt, hogy sokan vannak adott esetben olyanok, akiknek ez, akiknek ez valahogy működik. Vagy működne. Ennél egyel durvábbnak érzem azt a ennek az előképének tekinthető másik fejlesztést, amikor a szülő tudja a saját hangját tulajdonképpen be klónoztatni, vagy legalábbis bedípfékeltetni az asszisztensbe, ami aztán az ő hangján fog mesét olvasni a gyerekének. Ha ő, és akkor itt jön ez a szokásos, találjunk egy case-t, ami nem az, ami nagyon ciki. A sokat utazó szülő, amikor fizikailag nem lehet jelen, és csak tud mesét olvasni a hangja legalábbis a gyereknek. Tehát, hogy nem, nem arról van szó, hogy a szülő rohadtul unja, hogy mesét olvasni, és azt mondja, hogy olvasson neked az Alexa. Szóval, hogy azt én még cikibnek tartom, de azért ez is komoly versenző a halott nagymama még néha megdicséri a unokáját, hogy milyen szépen nő a haja. Itt szerintem kettő, kettő olyan kultúrtermék van, amit ehhez el kell fogyasztani, hogy az ember kellőkében értékeljenek az egésznek a betegségét. Az egyik, hogy az AT&T, amerikai telefontársaságnak, amit, amit most is AT&T-nek hívnak, ez volt a korábbi belnek a nagyobbik része. Volt egy reklámja a 80-as években, aminek az volt a címe, hogy David fincher rendeztették meg, és és közutálatnak örvendett, tehát többek között azért, mert egyébként egy ilyen egészen sötét, fekete alapon esik az eső jövőben játszódott mindegyik reklámfilm, és mindignek az volt a visszatérő csattanója, hogy olvastál már a gyerekednek videokonferencián mesét? A jövőben Fox, és ezt neked az AT&T biztosítja. És egy csomó olyan dolog, amit aztán tényleg csinálunk egyébként, de, de 30 évvel ezelőtt sokkolónak hangzott az, hogy nincs a tony, anyu nincs a ezért este nyolcra gyerekkel foglalkozom, hanem helyette ö, Sankajban tömöm magával a susit, és böngészi a helyi kurváknak a listáját, miközben gyermekével Skype-ol gyorsan, még egy 5 percet. Hát vigyázz, manapság azért ez már egyáltalán nem olyan meglepő vagy szokatlan. Mondjuk a sushi evés közben kurvalistát listát böngészni, az talán nem általános. Megkockáztatnám, az régebben van, mint amennyire régen van Skype. Igen, de kevesebben használják talán, mint a Skype-ot, legalábbis remélem. Mármint a sushi, az borzasztó lehet tényleg. Hát értem, ez egy kulturális dolog. Igen, igen, igen. Szóval, hogy ehhez képest az elhúnyt, elhúnyt szerettünknek a hangját használni, azért ez egyrészt nem egy új keletű gondolat, másrészt el tudom képzelni, hogy tényleg, hogy ez valakinek működik, aki nem, aki nem körét köré. Tehát két, igen, két oldalt tudok elképzelni, aki nem körítek köré bármiféle ilyen, ilyen uh, misztikus, vagy, uh, vagy morális glóriát, vagy, vagy dicsfényt, vagy antifényt, meg aki nagyon is ezen a két végen ennek lehet értelme. Tehát aki azt tudja mondani, hogy, hogy uh, vagy, aki, vagy aki általában úgy dolgozza fel az ilyesmit, hogy a nagyi csak uh, leült a felhő szélére, és most már onnan figyel minket, ott egy ilyen családban ez egy működő stratégia lehet, hogy és a hangja még mindig velünk van. Meg egy olyan családban is, ahol az van, azt mondják, hogy mostantól nem lehet már vele találkozni, csak így. És nincs-e körül egy ilyen nagy azé, e, purparlé, hogy, hogy hogy is van ez a halállal. Csak a saját tapasztalataimból tudom ki, tudok kiindulni. Az embereknek szerintem nem a hangja hiányzik. Értelem hanem nem. Uh, Hanem az intelligenciája, ahogy beszélt, nem amit mondott. Meg, meg amit mondott. És ebből az ahogy a kisebb, kisebb része a dolognak egyébként volt, szerintem két évvel ezelőtt egy, egy cikkerről, talán a ment, majd megkeresem, ami arról szólt, hogy volt egy fiatal orosz csávó, akinek, akitől nagyon sok ilyen csetüzenet, meg, meg levél, meg ilyesmi volt, fent az ő sajátos. De mondom, mondanám, hogy akcentusos hirdangoljával, de tehát mint az ő beszéd stílusában. És a haverjai csináltak egy csetbotot, és hogy ö, azt betanították ezen a szövegkorpuszon, és, és lehetett vele csetelni. Igen, de ez nem is a haverjai voltak, hanem a csaja. Az is lehet. A csaja volt, és a pasi meghalt, ha jól emlékszem. Igen, valami balesetben. És aztán, és aztán igen, a csaja még hosszan csetelt vele ezen a csatboton keresztül. És aztán erről szóltak is cikkek, hogy hogy ezt ő miért csinálja, meg hogy használja, milyen élethelyzetekben fordul ehhez a chatbothoz. Hát fura. Fura, de nem furább, mint az ezer más dolog. Szóval ezzel itt tudok mit kezdeni. Mostanában egyre gyakrabban beszélünk a deepfake -ről. A deepfake a különféle verzióiról, ugye ez tud hangban is, meg videóban is lenni, és az a lényege, hogy egy létező szemét tudunk mesterséges intelligencia algoritmusok segítségével Szimulálni videóban vagy hangban, meglehetősen hatékonyan egyébként. És nem tudom, nekem valahogy nincs ezzel olyan nagy bajom. Engem halálosan megijeszt, mert tehát, nincsen benne új tudás. És ez. emiatt egy, egy nagyon kis tápértékű, nagyon konzerv, valamit kapsz. Igen, de ez. Áh, ez egy kicsit bonyolultabb szerintem ennél. Úgyis, amit én hoztam ma ilyen fő témának az pontosan erről szól, majd akkor lehet, hogy utána beszélhetünk is róla. Szóval, hogy igen, természetesen ezek a, ezek a cuccok, ezek a meglévőt remixelik. A, a, a világban elhangzott párbeszédek milliárdjaiból szűrnek le új párbeszédeket, ha úgy tetszik. A Deepfake meg a rólam készült videókból generál új videókat, mondjuk így. De hogy, tehát nem is az, hogy új tudás nincsen benne, hanem kreativitás nincsen benne, talán vagy szóval ilyen valamiféle a, a meglevő dolgok olyan kombinációja, ami korábban még nem történt. De azért, ha belegondolsz, az életünk jelentős, túlnyomó többségében mi magunk sem generálunk fajta újdonságot, hanem, hanem rutinszerűen viselkedünk, meg panelek mentén reagálunk a dolgokra. És... Ha ezt simulálják, akkor az egyébként az ilyen, nem is tudom, fair enough kategóriába is kerülhet akár. Tudom, hogy ez nagyon meredek, amit mondok, igazándiból. Ezek a rossz beszélgetések, amiről beszélsz. Tehát ezek a, az összefutottunk a liftben. Igen. Én nem akarok halott emberekkel összefutni a livben. Igen, értelek, mert de élőkkel se akarsz összefutni a livben, csak muszáj. De mégis csak azért elég jelentős részét teszik ki az életünknek ezek a beszélgetések. Jó, ezt nem kell talán dagasztani, de az tény, hogy most már vannak olyan megoldások, és akkor erről fogok mindjárt majd beszélni, amik, amik pont attól unkeniveli, pont attól furák egy kicsit, pont attól habár nagyon valóságosak, de mégis valahogy gyanús, hogy ez mégsem lehet igazi, hogy egy kicsit túl érdekes, hogy egy kicsit mindig túlságosan akar veled beszélgetni, hogy sosincs az, hogy így lepattint, hogy jó, jó, jó. Uh -huh. és, és ezen nagyon érdekes szerintem gondolkodni, hogy ez mekkora baj, hol baj, hol nem baj. Nyilván a pároddal talán kevésbé akarsz, így beszélgetni, még egy ügyfélszolgálatos borzasztó jó lenne, ha ezen a szinten állna egy átlagos emberi ügyfélszolgálatos, amit egy éjájmas már egészen jól tud hozni. Szóval, na jó, és ezeket az érdekes gondolatokat, vagy számomra érdekes gondolatokat az generálta. Mostanában van egy lambda ügy, nem tudom, te veled szembe jött -e? Érintőlegesen lepattantam róla, még egy, egy fél mondatom lenne viszont az előzőhöz, csak már kettő darab kultúrterméket ígértem, és egyről beszéltem. Csak a Júvilről. amit most be is írok a adásnaplóba. A másik pedig Neil Stevens annak, aki furcsa irányokba tért ki azóta, de a G-Mount című regénye. Mármint mióta? Hát amióta megírta a g 20 évvel ezelőtt. Ja, értem. Ő egy skifi szerző, ugye? Igen, igen, igen, igen, és egy nagyon keresett, sikertelen startup guru. Ó, oh, értem. Tehát, hogy volt kardozós, videojátékos startupja, ami beleállt a földbe, a Magic Leapnek a vezető, tudományos mi a fenéje, ami hát tulajdonképpen lassan öt éve nem mutatott semmit, és, és, és valami AI-os dologban is benne van, ami szintén, hát szintén a Csernozion felé tart azért. Hát jó, viszont uh, Skifi szerzőként meg elég jó. Igen, előbb-utóbb azt várjuk, hogy megtanul egy könyvet be is fejezni, tehát nem csak úgy elfogynak az oldalak, hanem végé is lesz rendesen. Na jó, hát akkor ezek a kultúrtermékek, én pedig akkor jövök a lambdával. Ez a... Én annyit olvastam, hogy megőrült egy googolos kutató. Hát ez a népszerű sajtó értelmezése annak, ami történt. Valóban két ketyeréről beszélünk, az egyik ketyere az a lambda nevű, nem lambda, hanem lambda nevű cucc, ami egy Google fejlesztés, Google AI laborjának a fejlesztése, és egy ilyen tulajdonképpen egy chat szituációkra optimalizált hát egyébként transformer modell, és itt a transformer az egy, egy szakifejezés, egy bizonyos típusú mesterséges intelligencia, vagy mesterséges nyelvi intelligencia algoritmusra, amiről egyébként szívesen és hosszan tudok mesélni, de most nem biztos, hogy ezzel muszáj lenne előállnom. Ez az, hogy Transformers, vigyáz műanyag? Igen, tehát, ez nem az a Transformers, és nem is tudom, hogy honnan kapta egyébként a nevét, de hogyha valaki hallott a GPT-3-ról, ami mostanában sláger volt, az is egy Google cucc, és azt tudta, hogy mondál neki kettő vagy három mondatot, és aztán ő írt belőle még száz mondatot, és folytatta a történetet, illetve ennek most elkészült egy Dali 2 nevű verziója, ami meg azt tudja, hogy mondasz neki két leíró mondatot, és ő meggenerálja ezt képben, és nagy furcsaságokat is mondhatsz, azt is meg tudja generálni fotóban mármint, tehát ugye nagyon hihető fotóban. <kül> Na, ugyanezt a technológiát használja Lambda is, ami csetelésre van, és az egyik tesztelő, aki egyébként a Google Responsible AI szervezetében dolgozott, tehát ott, ahol elvileg az a dolgozók dolga, hogy figyeljék az ilyen fejlesztéseket, és megtalálják benne a biaszt, hogy mondjuk az elfogultságot, meg, a, meg az ilyen rossz irányba továbbfejlődéseket, meg ilyesmit. És ez a pasas Blake Lemoan sokat beszélgetett lambdával, és egy idő után arra jött rá, hogy lambda, hát a népszerű magyar sajtófordítások szerint öntudatra ébred, de valójában inkább csak arról volt hogy azt mondta, hogy érző lényként viselkedik, érzései vannak. És mint ilyen, a 13. kiegészítése az amerikai alkotmánynak vonatkozik rá, ami egyébként nem is tudom, azt talán a rabszolgasság, eltörlése, valami ilyesmi, ezt most nem tudom. A lényeg, hogy, hogy valamiféle ilyen személyiséget tulajdonít neki, és... Ezt aztán nem győzte mindenféle dokumentumokkal a világ előtt bizonyítani, például kihozott a laborból rengeteg ilyen beszélgetésnek a leíratát, amit ő folytatott meg egy munkatársa lambdával. És hát leginkább ez a része érdekes az, hogy ezt a csávót most felfüggesztette a Google, mondván, hogy titkokat szivárogtatott ki, egyébként megvizsgálták, és nem találtak bizonyítékot arra, hogy amit ő mond, az úgy is lenne, nem, nem ébredt öntudatra lambda, meg nincsenek valójában érzései, még nem egy valós személyiség. Azt is szívesen írták erről az egészről, hogy és aztán ügyvédet fogadott neki ez a fickó már, mint a lambdának, hogy képviseli a jogait. Ő egyébként aztán később egy interjúban azt mondta, hogy nem ő fogadta az ügyvédet, hanem a lambda kérte, hogy szerezzen neki ügyvédet, ő csak összehozta őket, és a lambda bízta meg. Aztán Szóval ez egy ilyen nagy marhaságnak hangzik, ugye? Ha csak így ennyit mondok róla. Ö, nagy marhaságnak hangzik, viszont vannak kérdéseim. Még mielőtt a kérdéseidet feltennéd, még egy mondatot engedjél meg, hogy én olvastam ezeket a beszélgetéseket. És hát Erre vonatkozik a kérdés, hogy a szerkesztetlen beszélgetést olvastad, vagy szerkesztetted? Úgy van, hogy szerkesztett beszélgetést olvastunk, de olyan értelemben szerkesztetted, hogy egyrészt, mit tudom én, egy sok hetes beszélgetés folyamból kivágva bizonyos részek, nyilván amik uh, érdekesebbek, és amik uh, meggyőzőbbek. Másrészt pedig a, az emberi kérdések szerkesztve vannak, de a, ha hihetünk annak, ahogy ezt uh, közölték, csak uh, ilyen olvashatósági szempontból vannak, tehát tömörítve vannak, nincs, nincs a lényeg kivesézőből. És a lambda válaszai pedig egy az egyben kerültek bele elvileg ebbe a egyébként meglehetősen hosszú sok tíz oldalas leíratba, de legyen csak a tizede igaz, akkor is elég vaddisznó. Szóval elég hihető. Beszélgettem ma már erről egy másik podcastban, és az merült fel, hogy, hogy van-e ilyen unkenivelli érzése az embernek ezzel kapcsolatban, tehát hogy az unkenivelli ugye az a dolog, amikor valami már, vagy szimuláció már majdnem teljesen olyan, mint a valóság, de pont attól, amikor ilyen nagyon közel van a valósághoz, akkor ez a nüansznyi eltérés, ez hirtelen sokkal zavaróbb, mint amikor nagyon nem hasonlít az igaz valóságra. És hogy nincs igazán Ankeni vagy legalábbis nincs, és akkor ez itt az én állításom már, hogy nem nagyobb Ankeni veli, mint amikor mondjuk egy élő ügyfélszolgálatossal beszélgetek, aki ahelyett, hogy érteni, hogy mit akarok mondani, ragaszkodik a saját protokolljához, és ezért mint hogyha nem értene, úgy megy a saját útján. Vagy a másik példám az volt, hogy a mostanában láttam egy interjút, ahol Keanu Reeves beszélt az új Matrix kapcsán valami riporterrel. és amiket ő mondott, az körülbelül annyira volt ködös, és uh, ilyen széttartó, és értelmetlen, mint amiben néha ez a lambda is belecsúszik, hogy kicsit úgy nem a kérdésre válaszol, meg egy kicsit úgy össze-vissza beszél. És jobban belegondoltam, a környezetem tele van olyan emberekkel, akik nap mint nap csinálják ezt, hogy kérdezek valamit, és nem egészen arra válaszol, nem egészen arról beszél, és egy kicsit úgy nem is érted, hogy miért pont azt mondja, amit mond, de valahogy, mintha azért kapcsolódna oda. Szóval ilyen értelemben lambda, Vadul meggyőző. Nem is feltétlenül abban, hogy így nagyon szeretnék vele beszélgetni, bár ez a Google -a alkalmazott elég filozófikus kérdésekről beszélgetett vele, hogy te egy, lambdát, te egy személyiség vagy, -e, te egy ember vagy, -e, van-e lelked, hiszele Istenben. E, és nem, nem ilyen egyszerűen tette fel a kérdéseket, hanem ezek ilyen hosszú és körbenfont beszélgetések és Lambda vissza tud utalni, Lambda érti a kérdésnek a valódi tartalmát, vagy a gyökerét, Lambda tud önreflexív módon reagálni egyes helyzetekben. Szóval elég meglepő, de nem is nem meglepő igazán, ha tudjuk, hogy a transformer ugye úgy működik, hogy egy végtelen nagyságú párbeszéd adatbázison feltanítják, és a transformereknek tulajdonképpen az a lényege, hogy, hogy egyet tudnak, hogy egy szó, Ból meg tudják mondani, hogy melyik a legvalószínűbb következő szó. Lényegében ennyi a transformer, csak hogyha ezt egy végtelen nagy adatbázison tanítják fel, és ennek az adatbázisnak a lambda, azt hiszem, 1,56 milliárd paraméteren rét figyeli, és elemzi, vagy valami ilyesmi. Akkor érthető, hogy ha a világ összes beszélgetése a rendelkezésemre áll, és ezt jól tudom, egy jó algoritmussal tudom elemezni, akkor szinte minden kérdésre fogok tudni egy olyan választ adni, ami értelmesnek tűnik, Értelmesnek tűnik és koherensnek is tűnik. Szóval, hogy nem persze nem ébredt tudatra, de azért nagyon meggyőző, és kíváncsi vagyok, hogy te mit gondolsz erről, hogy ez ilyen szörnyű dolog, hogy ez a vége, vagy hogy ez tök jó, vagy hogy a kettő között, vagy, vagy bármi kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz az egészre. Ki foglak ábrándítani. Ez alapvetően egy érdektelen dolog. Mert? Mert, mert ugyanaz a probléma, mint, mint korábban mondtam, itt nem jön létre új tudás, nem jön létre új izé. Tehát, hogy lambdával úgy beszélgetsz, hogy, hogy, hogy dobálhatnál helyette kockákkal is. Jó, egy kicsit súlyozottabb kockákkal, tehát egy cinkelt kockával. Mert mm. Transformer tudja azt, hogy miután mi fog következni, de hogy hogy nem, nem gondol valamit, hanem tudja, hogy statisztikailag mi a következő szó. É, igen, a világ tudása van mögötte ezért aztán ö, az nem igaz teljesen, az, az persze jó hogy nem jön létre új tudás, illetve nem, na majd igen, mindjárt visszakanyarodunk, de hogy ö, szóval azért nem teljesen véletlenszerű, és nem is teljesen a, a, az átlagra, a közép, közép irányra, vagy a, a közepesen érdekesre Gyúr, hanem annál egy kicsit el van egyébként kalibrálva az érdekesebb felé, de még azt akarom idehozni, hogy biztos emlékszel az IBM, amikor marketingelni akarta az ő mesterséges és intelligencia alkalmazásait, és már túl volt a Deep blue túl volt a sakkom, meg a Geopardi vetelkedő megnyerésén, akkor elkezdett olyasmiket csinálni, hogy volt mondjuk egy ilyen séf. Most nem a vatszonséf. A az, az széf. pont. Pont ez volt, amikor a, a valgót úgy pörgették, hogy felvesse azt, hogy figyelj csak, abba az omletben még lehet rakni egy kis haribót. Igen, így van, de hogy ugye azt csinálták, hogy generálta a recepteket a vacsonséf, és azok elég nagy marhaságok voltak, mindent minden visszakevert. És És nem, nem, nem, hanem csináltak egy ami amiben mindig, amikor minden nap, amikor volt egy ilyen recept, akkor megfőzték, és embereknek odaadták, hogy egyék meg és az emberek vagy kidobták a szemétbe, vagy megették, és valamit vissza kellett jelezni, hogy milyen volt, és ezzel egy ilyen reinforcement learning, tehát egy ilyen megerősítéses tanulás történt, mi szerint a Watson-séf után elkezdett olyan recepteket kitalálni, amik újak voltak, és jók voltak. És ilyen értelemben ott létrejött valamiféle, hát új tudás, azt nem mondjuk, egy ilyen, egy remix. De hát a remix... Szóval szokták mondani, hogy ez a a, a az egyik tanámánya. ez a? bármelyik sév képes. Persze, Abszart. természetesen. Tehát ez egy pillanatig nem állítom, hogy, a, hogy ez meghaladja az ember képességét, vagy... vagy nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem azt akartam mondani, hogy meghaladja, hanem az, hogy ez, ez nem egy olyan, amiért jár pont. A level játszottál egyébként? Van egy dallem mini nevű cucc, ami abban különbözik a dallétől, hogy, az, hogy ez elérhető. Igen, de az az előző dallé az, ami, ami még, nem mindegyszer, az az egyes verzió. Nem játszottam vele. Úgy láttam, hogy ott, a, hogy ott az image quality az nem annyira super mint a Dalli 2-nél. csak az image quality. A, a kisebb adatbázison tanították valószínűleg, és, és nagyon sok mindent nem ért én vagy két napot szórakoztam vele, vagy amikor, amikor éppen az amerikai kalszanak, és nincsen túl terhelve, akkor, akkor dobáljak be neki ötleteket, amit, amit viccesen is lehet generálni. És hogy uh, form 1-es kocsit vezető kutyákat tud generálni, uh, BDSM kiegészítőkkel felszerelt, Thomas the Tank Engine-t azt már nem, tehát az, az, az <gül> does not compute. Aha. azon mind a tudom emberként, hogy hogyan kell megrajzolni. Igen, hát néz ki. természetesen ez a helyzet, is. Nem, én nem, nem is akarok egy pillanatig se olyasmit állítani, hogy, hogy ez a lambda, vagy akár a dali, az valami módon ilyen, nem is tudom. Jön és elveszi az emberek munkáját, pontosabban, hogy jön és átveszi az uralmat az emberiség emberiségföld, eszembe nem jutna. Mint ahogy a agi megszületése. Az agi az ugye az Artificial General Intelligence, tehát az általános AI, általános mesterséges intelligencia, ami nem csak egy szűk dologban jól, nem sok mindenre tudja választ. Szóval, hogy ennek az eljövetelét sem látom benne. Azt látom viszont, hogy a Lambda például már egy olyan cucca, tud társalogni, az ilyen élethelyzetek, a hétköznapi élethelyzetek nagy többségében hely tud állni. Tehát mondjuk tud csicsetelni. Ami például egy háztartási robottól egy Alexától, vagy Google assistant elvárnánk, jó lenne. Ugye nem várjuk el a, a siri -től, hogy a barátunkként funkcionáljon, és szórakoztasson minket, és megbeszélhessük vele a párkapcsolatunkat. hanem nem azt várjuk el tőle, hogy amikor mondunk neki valamit, akkor ezt ő értse, tudjon rá reflektálni valahogy, és egyébként végezzel amire kérjük, és ebben, ebben tud nagyon erős lenni, és erről nem gondolnám feltétlenül azt, hogy ez rossz, mint hogy arról se, hogyha végre a telefontársaságok és biztosítók telefonos ügyfélszolgáit le lehetne cserélni egy ilyen automatára, ami mindig nagyon türelmes, mindig egy kicsit jobban érti, hogy mit akarok tőle, mint a, az ember. Szóval, hogy ott ez, ott ez teljesen hasznos lehet. És persze ilyenkor mindig felmerül, hogy na jó, de mi lesz, hogyha valaki átveszi fölötte az uralmat, vagy megszerzi a backdorját, és valami szörnyűségre fogja felhasználni? Hát akkor majd persze mi lesz. De ezt tényleg, ezt, ezt elmondhatjuk az atomrakétákról is kb. Erődeszembe, hogy azt a, te ismeret, hogy a. Nem a VIA, hogy hívják a másikat, Emacs. Uh -huh. Az E-Mach-hoz írtak egy. Eliza nevű botot, annak idején rendkívül raható régen. Konkrétan sokat beszélgettek az Elizáról, eh, Lambdával. La, tehát Lambda és Blake Lemohan beszélgettek Elizáról. Eh, Lambdának véleménye volt Elizáról. Ez a 60-as években született ilyen, hát ilyen döntési fán alapuló, az első csetrobotok egyike volt. Nem döntési fán alapul, bocsánat. Ez egy másik történet, ez egy Rogersista, terapeutát játszó ott. Igen, igen, tehát úgy akarta, igen, ez volt az a célja egyébként, hogy, hogy terápiát tudjanak vele automatizálni. És, de én szerintem egyébként a döntési volt a, a hátterében, vagy a működésnek hátterében, de mindegy is. Simán le... visszakierdez kulcs szavakra. Hát, de szerintem, ha, ha te válaszolsz valamit, akkor ahhoz valahogy igazodik, és a igen. Tehát az, az alapján még befolyásol, hogy jobbra vagy egy... balra megy, akkor az egy döntési fá döntési cserje, döntési hát igen, igen, igen. A legenda az ugye az, hogy, hogy amikor egyszer, egyszer valahogy rájöttek a kutatók, hogy a, hogy a tanszéki titkárnő az már napok óta beszélget Elizával, és le van nyűgözve, hogy milyen okos, valami és mi volt a... Más a történet. Na, akkor micsoda? A, a tanszéki titkárnő vagy valami hasonló embert a legenda szerint, vagy a kohan szerint leültettek, hogy, megnéz ki, hogy hogyan, hogyan, megnézzék, hogy hogyan, hogyan működik egy muglin a szoftver. És ő a második kérdés után kizavarta az egész tanszéket, hogy ő, ő itt most beszélget. Lesznek szívesek nem olvasni a válla felett. <gül> és ennek szerintem teljesen más tanulsága, mint annak, ahogy ez a, tehát mint a másik történetnek. Uh, és, és ez a, az egész... Uh, Dalle, Lambda, stb. történetnek a nagy kérdése, hogy ha valamit intelligensnek akarunk tekinteni, hát lényegében minden erőnk kell, akkor az sikerülni fog. Ez benne van, ez nagyon mélyen benne van, és teljesen igazad van. És amikor az egész sajtó ezt úgy hozza, hogy, hogy a Google mesterséges intelligenciája öntudatra ébredt, állítja egy kutatójuk, akkor az pontosan ez a folyamat. Na, lesz még egy, de előtte beszéljünk már a... Hát legalább egy kicsit a megfigyelésről. Na jó, az egy, egy darker téma. Amennyiben ma volt az ítélet, az amerikai Egyesült Államokban eltörölték a, a abortuszhoz való hozzáférés védelmét. Ez nem egy alkotmányos védelem volt, hanem volt egy, egy nagy próba, ez a Roe versus Wade nevű ügy. 1974-ben a legfelsőbb bíróság előtt, és most pedig, amikor a legfelsőbb bíróság meg van tömve konzervatív emberekkel. Akiket még Donald Trump erőszakolt be oda nagyon ügyesen, hogy többségben legyenek. Igen, most ezt a, a precedenst, ezt így lényegében visszavonták, ami minket, magyarokat nem kéne, hogy érdekeljen. Ha nem jelenne meg az összes amerikai trend egy idő után máshol is, Plus ha nem olyan alkalmazásokat használnánk, amiket az amerikai piacra fejlesztettek ki legalább részben, plusz, hanem nem Amerikától kérnénk kölcsön a, a kommunikációs könyveinket, már nem mi, hanem mondjuk például a kormány. De azért ez az a pillanat, amikor mindenki agyon hálát annak, hogy ő európai polgár. Hát annál is inkább, mert igen, én most ennek az ítéletnek a nyomán megnéztem egy ilyen világtérképet a az abortuszhoz való jogvilág térképét, és Európa egy nagy kék folt rajta, ahol minden európai országban valami módon legális az abortusz, kivéve az egy lengyel országot, ami tudjuk, hogy most a talán tavaly döntött úgy, hogy csak az anyaegészsége védelmében, és ez is megfelelő korlátokkal lehet abortuszt végezni. Te ne ezt ami mond? És ami mindig előre mondtó, mint például Texas, ami Közös mértele úgy gondolkodik magáról, hogy, hogy ők meg lennének az USA nélkül is egyébként szépen. Igen. Ahol, ha jól emlékszem, akkor az anya egészségére való tel sem lehet abortuszt végezni. Tehát mondjuk egy mélyen kívüli terves, terhességnél KBS mondja a törvényhozás, hogy meg kell halni, meg kell halni. Én úgy emlékszem, hogy összesen három állam van az usa ahol e ennyire szigorú a szabályozás, ki tudom, hogy köztük van, és neked szerintem Texas nincs köztük, hanem ott, ott a anya élete védelmében lehet abortust csinálni, más ügyben nem. Tehát az egészsége védelmében nem, de az élete védelmében igen. De ez majdnem mindegy is, mert így is azért ez elég durva. Ha jól emlékszem, talán 11 állam van, ahol praktikusan hát fog billenni most a szabályozás. És, tehát ami már tilos, és át fog billenni talán, igen. Na, és a, a térképről még annyit, hogy megnéztem, hogy, hogy hogy is van ez a világban. Hát egyrészt úgy van, hogy kb. 700 millió ember él a világon, mármint, bocsánat, 700 millió nő él olyan országban, ahol tilos az abortusz, vagy legalábbis kizárólag egészségügyi jogból lehet abortus csináltatni, és mint egy egymilliárd ember él, mármint nő olyan országban, ahol meg szabad. Tehát még többségben van a világon jócskán. Hát jó, hogy nem jócskán egyébként, 700 millió versus 1 milliárd, azért ez nem egy jócskán többség, de többen, több, többen élnek olyan országban, ahol a legális az abortusz. Fejzaklossam közben a konzervatív hallgatókat? Nem, ha kérlek rá. Hát tulajdonképpen nekének. Tehát 700 milliárd nő vagy méhe rendelkező személyél olyan országokban, ahol nem legális az abortusz, és durván egy milliárd nő vagy méhe rendelkező személyél olyan országokban, ahol legális. Igen, igen. De hát végül is én is ezt mondtam, nem? Igen, igen, igen. Csak gondoltam, behozom a transz kérdést ide, ahol Jaj. bőven vannak olyan emberek, akik nem nőként azonosítják magukat, ellenben van méhük, aki bármikor handabandázott azon, hogy mi ez a mi rendelkező személy, és egyáltalán miért nem mondjuk azt, hogy nő, gyerekek, ez a magyarázat erre. Jó, igen. Szóval, hogy ez, ez az egyik, amit levettem erről a térképről a másik, hogy azért ez megdöbbentő, hogy Dél-Amerikában például milyen sok ország van, ahol lényegében teljesen tilos az abortusz. És itt olyan giga államokról beszélünk, mint Brazília, meg Venezuela, Hát a katalikus gyökerek, a gyökérkatalikusok. Így, így, így. És az az érdekes, hogy az, hogy ö, még egy kicsit több nő élhet olyan országban már, mint számszerűen, ahol legális az abortusz, az annak köszönhető, hogy ö, Oroszországban, Kínában és ö, úgy általában a távol-keleten, vagy a távol-kelet szárazföldi részén legális, míg egyébként a Ausztráliában és Új-Zélandon szintén, viszont a kettő között az összes ilyen muszlim kis szigeten, tudom én, Indonézia, meg ilyen helyeken, meg nagyon nem legális. Szóval, hogy azért ez nem, nem csak az USA-ra igaz, de az viszont tény, hogy, hogy ebben a bizonyos nyugati kultúrkörben, meg azért úgy leginkább usa kívül nem nagyon van más ország, ahol ennyire durva lenne a helyzet. Mindig csúnyán néznek, amikor azt mondom az usa hogy ez egy, hogy mondjuk szépen magyarul a failed state-et? Csőtben levő állam, nem? Hát, hogy egy társadalmi kihívásokkal küzdködő? Kisiklott állam. Kis, a kisiklott ki. állam az szép gondolat. De e. közben erről van szó, tehát, hogy az, hogy nem Igen. tudták rendes alkotmányos védelemmel ellátani, ellátni a az abortuszhoz való hozzáférés, a melegházasságot. És uh, ahogy néztem a twitteremben az amerikaiakat, uh, uh, többen tartanak attól, hogy, a, hogy a, a fehérek és feketék házasság, ami szintén nem annyira régen legális, értsd, 20. század, lehet esetleg a következő olyan, aminek neki mennek majd a, a republikánus olnatyák, az, az jelzi ezt a kisiklottságot. Itt szerintem van egy... Jó, tehát szerintem nem, nem fognak neki menni a fejérek és feketék házasságának. És azért nem, mert van egy nagyon jelentős törés a két téma között. És ezt szerintem érdemes is kiancsúlyozni, még akkor is, hogyha most itt nem egyrészt másrészt ezné akarok, hanem, hanem megpróbálom felhívni a figyelmet arra, hogy van egy másik nézőpont is, ami, amit érdemes észben tartani. Mi szerint? Az abortusz minden hívő ember számára azért elfogadhatatlan, mert nem, egy hívő ember szerint nem a, az ember döntése az, hogy egy gyerek megszülessene, hanem az isteni. M és hogy Bocsás, erről... meg hadd legyen egy záróéres megjegyzésem ez a hívő ember alatt alapvetően a rendkívül bigott katolikusokat és rendkívül bigott protestánsokat értjük. Meg a muzulmánokat? A muzulmánoknál esetleges, a zsidóvállás konkrétan megengedi. Igen, igen, igen. Na jó, csak hogy ezek, amiket most így összeadogattunk, ez sok milliárd ember a Föld olyan. Nem védeni akarom ezt az elképzelést, vagy, de nem, nem is akarom most értékelni, hanem csak azt mondom, hogy meglepően sok ember él a Földön, aki szerint ez egyszerűen az ő életszemléletével, alapvetően szembemenő, az ő élettörvényeivel szemben álló tevék vagy cselekvés, ami megengedhetetlen, az ő morális rendszerében nem fér bele. És ha innen nézzük, akkor, akkor egy kicsit máshogy fogjuk azt érteni, hogy ez nem pusztán egy ilyen, nem is tudom, tehát ez nem egy ilyen sima politikai mm, csata, hanem hogy ez világnézetek, közötti összefeszülés. Van olyan világnézet, amit te meg én minden bizonyal nagyon erőteljesen elítélünk, de ettől még adott esetben szerintem ez egy többségi világnézet is talán, azt gyanítom, hogy igen. Mindenképpen a föld legnagyobb vallás, vagy a két legnagyobb vallása ezt erősíti. És hogy, és hogy ezzel kell valamit kezdeni ennek a bolygónak. Tehát nem mondhatjuk egyszerűen azt, hogy a már mondhatjuk azt, hogy a hogy a polgártársak többsége egyszerűen hülye. De ezzel nem vagyunk előbbre, mert ők vannak többen, akkor, akkor csak végül mi leszünk hülyék. Ehhez két hozzáfűzni van Az egyik az, hogy attól, hogy valaki nagyon erősen hisz abban, hogy az abortusz az bűnisten szemben, vagy a világgal, vagy a törvényekkel, vagy akármi, attól még legalább ugyanilyen mélyen hihet abban, hogy az ő hitvilága, vagy az ő világ szemlélete az nem kell, hogy igaznak, igaz legyen másokra. Hát, uh, tehát, hogy uh, attól, hogy én nem szeretem a karalábét, attól te megeheted, ha úgy hozza a kedved, mert nem, te egy nem, ilyen perverz vagy. De, na jó, de nem, nem egészen, mert te ha, ez nem olyan, mint hogy szereted a karalábét, vagy sem, hanem hogy elhiszed-e, hogy Isten az egyetlen, aki törvényei szerint élünk, és annak megsértésebb bűn. És ez tehát nem olyan, hogy rám vonatkozik, de a szomszédra nem vonatkozik. Aki, hogy Istenben a -e? hisz, de hát aki Istenben hisz, az nem azt gondolja, hogy nekem van Istenem, de neki nincs. Annak muszáj azt gondolni, hogy Isten minden felett való, csak a szomszéd ezt rosszul tudja. Ferenc, hogy a fenében? -e? Én a saját bűneimért vagyok felelős. Fele barátomért, hogyha a nagyon aggódok miatt, én Isten látja, legem római katolikus vallásban nőtte fel, és vallását nem gyakorló, tehát Isten vagyok, vagy mi a lófasz. Érte, imádkozhatnék esetleg például. De nincs az a jó Isten, hogy én rá akarom kényszeríteni az én elveimet a szomszédra, aki, mit tudom, ilyen hús teszik, azért nagy pénteken. Na egy -e fene, neki kell elszámolni az ő Istenével. Hát ez igaz, de például azt rákényszeríted, és ez már nem is a katolikumban gyökeredzik, hogy, hogy embert ne üljön. Vagy hogy kiskorúval ne fajtalankodjon, vagy hogy, jó, nem sorolom tovább, érted? De vannak olyan, olyan társadalmi normák, amik, amik pusztán ilyen praktikumon alapuló normák, de ezek olyan normák, amit igenis rákényszerítünk a, a kisebbségre, de nem a tíz alapján készítjük el, hanem a polgári törvénykönyv alapján. De most ez mindegy. Egyáltalán nem mindegy. Ha, szerintem azért a polgári mindegy, törvénykönyvben sokkal jobban hiszek, mint a tízparancsolat. Nem az a kérdés, hogy te miben hiszel, hanem hogy az emberek általában miben hisznek, és e, szerintem többen vannak olyanok a Földön, akik a tíz parancsolatban jobban hisznek, mint a polgári törvénykönyvben egyrészt. Másrészt azt mondják, hogy a polgári törvénykönyv egy, mondjuk mit tudom én, három száz éves konstrukció a tíz parancsolat meg. Ezer éves. Te, a tíz parancsolat, első három parancsát az emberek viszonylag rendszeresen szegik, meg amik Persze. a legfontosabb parancsok. Nem, kell, tök... nem meggyőzni akarlak, én csak, a, tehát, hogy mondjam, nem, nem érvelek a, a, a ennek az igaza mellett, hanem azt mondom, hogy egy, egy vallásos, morális rendszer az... Nem megengedő a vallás, nem gyakorlókkal szemben, vagy nem mindig az, vagy nem mindenben az, és semmiképpen nem egy ilyen vagy-vagy típusú döntés, hogy én ebben hiszek, más meg másban, mindenki így akar, hanem a vallásos rendszerek mindig olyanok, hogy én ebben hiszek, mivel ebben hiszek, ez az igazság, aki másban hisz, az hülye. Nem, nem, nem, nem, ez totál nem így van egyébként ez, ez nem, de ebből a vallásos körökben vannak is viták egyébként, hogy a, az ilyen Pikencsúz katolikusok kiválasztják, hogy ők miket tartanak be a parancsolatok közül, azok most jó embereke vagy sem, de hogy ennél lényegesen bonyolultabb. Az emberek nem úgy működnek, hogy akkor most izé, hétfőn elolvasom a tíz parancsolatot, és minden nap betartom mind a tizet, és elvárom mindenkitől el ugyanezt, hiszen amúgy ha ez igaz lenne, akkor harmadik parancsolat, parancsolat az úrnapját szentelt meg, tele lennének vasárnap a templomok. Tele vannak? A lónak a faszát vannak. Tele. Persze, persze. Nem, nem, nem. Jelzem, mi katolikusok találtok fel a világ egyik legfontosabb invencióját és a képmutatást, úgyhogy ezt, ezt azért lehet a javunkra írni. De igen, igen, tehát nem azt állítom, hogy a, hogy a katolikus vallás, vagy bármelyik vallás az egy magasabb rendű, vagy jól működő, vagy egy, nem egy félztét, hogy akkor már az előző témában is belekapcsoljuk ezt a dolgot. Nem ezt állítom, csak azt állítom, hogy amikor valaki arra hivatkozik, hogy az én morális rendszerem szerint az abortusz bűn, akkor szerintem ő úgy gondolja, hogy igenis az más számára is egy parancsolat nem csak az ő számára, és elvárja, hogy az őt képviselők ezt kikényszerítsék, ahogy elvárja azt is, hogy a gyilkosságot is, vagy a gyilkosság tiltását is kikényszerítsék. És, jó, és akkor hozok egy másik számot, bocsáss meg. Ez pedig a Gallupnak a tegnapi felmérése, jól emlékszem. 23-a igen, tegnapi. És most elárultuk, mikor veszünk fel. Amely szerint a bizalom az amerikai legfelsőbb bíróságban, most van éppen mélyponton, június 1 a felmérés, az amerikai 25%-a mondja azt, hogy, hogy rohadt jó, vagy eléggé fasza- Mhm. Uh -huh. Great deal, vagy quite a lot. És a 75 százalék uh, meg azt mondja, hogy inkább nem. Some or very little. Aha. Tehát, hogy ez, ez egy olyan törvény, amit, amit még a republikánus bázis egy részével is szemben hoztak meg, hogy egy élet. élet. Örülök, hogy ez a helyzet, és lehet, hogy túl sokat is beszéltünk róla, én csak ide akartam hozni azt a szempontot, amit egyébként egy kifi filmből tanultam, aminek talán kapcsolat volt a címe? Biztos emlékszel erre, amikor... Az asszony áltasik a ringlispílen színműfilm. Az asszony áltasik a ringlispílen, és amikor az eltörik, akkor kiderül, hogy van egy másik ringlispíl is. Ugye? Az, most elszpojtereztük a filmet. Igen, igen. Viszont ugye ebben mondja azt a, az asszony, hát nem is tudom, szerelme, plusz tudós vetélytársa, amelyet meg alakítja, hogy hogy hát az emberiség 80 a hisz Istenben, és hogyha te nem hiszel Istenben, akkor nem képviselheted az emberiséget egy harmadik típusú találkozásban, mert nem reprezentálod az emberiség többségét. És ez, ez nagyon szöget ütött akkor a fejemben, hogy oké, okay, hogy én nem hiszek Istenben, de ha az emberiség többsége hisz valamilyen Istenben, akkor ezt nem negligálhatom teljes mértékben, hanem csak valahogy dolgoznom kell azon, hogy az legyen, amit te mondtál, és amivel nagyon egyetértek, hogy te higgyél Istenben, és éljél a szerint, de ne kényszerítsd ezt rá a környezetedre. És akkor erre van a 84-es ghostbusters egy másik fajta válasza. Amikor jön a habcsók ember, szétlövik és akármi, és akkor a fekete csávó lebassza a nem tudom melyik fehér tutós, hogy ha legközelebb megkérdezik tőled, hogy te vagy az Isten, azt mondod, igen. <há> Jó, oké. Okay. Na de, hogy ö, akkor végre a technológiai vonatkozásokkal is így a beszélgetés vége felé előbukkannjunk, szóval, hogy ö, az viszont nagyon érdekes, amiket hoztál ezzel kapcsolatban. Részben egyik is ilyen izé, hősünk Zeynep Tufetszki írt egy véleménycikket a New York Timesban, ha jól emlékszem. Akkor arról mesél, hogy akkor most itt az ideje, hogy technikailag is új gondolatok fészkeljenek meg az amerikai nők fejében, mert még a végén itt lesznek valakik, akik megpróbálják kideríteni, hogy te neked volt-e abortuszot titokban, vagy nem. Annál is inkább mert hoz olyan példát, ami szerint ö, voltak olyan abortusz ellenes szervezetek, amik ö, geofenszelt ö, hirdetéseket juttattak el embereknek, akik a Planned Parenthood nevű családtervezési abortusz stb. Ö, klinikák környékén jártak, és van Amerikában sokkal több mindenre lehet, lehet hirdetni, mint Európában, és sokkal uh, intruzívabban működik az egész hirdetési piac. Ezért ott sikerült is ezeket a nőket, uh, tehát lényegében, bocsánat, próbálom ki kifejezni, uh, elárasztani olyan hirdetésekkel, amelyek azt mondják, hogy ne öld meg a gyerekedet. Mindeközben szegény csak el akart menni nőgyógyászhoz, ami eleve nagyon visszatetsző, és hát azt meg... Uh, azt meg tudjuk, hogy hogy a mindenféle mobilról gyűjtött, merre mozogtál, mit néztél meg, mire kerestél, mit vettél, mit mond erről a böngésző, hogyan lehet ezeket az adatbázisokat összefügg, összefésülni. Adatoknak a kereskedelme az, az egy bevett gyakorlat. Tehát aki most egy olyan államban, ahol illegális az abortusz, vagy ahol van reális esélye annak, hogy ő tehát hozzá kiküldik a, a rendőrt, hogy használnak kotont, már bocsánat. Él, az sokkal nagyobb veszélybe került, azáltal, hogy van egy egyrészt ez a, ez a mindenütt jelenlevő megfigyelés, és mellette a adatokkal való lényegében korlátlan kereskedelem. Röviden, rohadtul ész, észnél kell lenni. Vagy hát el kell kezdeni észnél lenni, tehát most már nem az van, hogy áh, én nem csinálok semmi olyat, amit megtudhatnának rólam, és akkor én azzal bajba kerülhetnék. Itt ez egy konkrét példa arra, hogy van olyan, hogy nem is gondolnád, de bajba kerülhetsz. Mert valami fanatikus megszerzi a mondjuk a period trackerednek az adatait, és abból kikövetkezteti, hogy te valószínűleg terhes voltál az elmúlt pár hónapban, de most már nem vagy. És megkeres, és bedobja az ablakodat kővel, és akkor egy enyhe, enyhe utat mondtam el. Igen, igen, igen. Tehát, hogyha, ha, ha egészségügyi adatokat lehet venni, mindahogy lehet, és mellé rendelni azt, hogy az Amazonról B6 vitamint rendeltél, mert az terhességgel tárgató lakasztos. Nem olvastam ebből magam a, az orvosi részébe. Majd abba hagytad a szedését és ismét lett uh, menstruáció. Akkor digitálisan össze lehet rakni az egész történetet. És ez büntethető, akkor ez óriási katasztrófa, ez óriási igen. kockázat. Hát igen. Olyan érdekes, csak így jár közben a fejem azon, hogy, hogy egyrészt az USA tud az lenni, hogy a, az államainak közel a felében illegálisá válik, hogy válhat az abortusz egyfelől, miközben e, legálisá válik a fűfogyasztása, és e, egyre inkább a meleg házasság is, bár azt nem tudom, hogy pontosan hogy van, de de hogy egy csomó államban az már legális. Szóval, hogy ez hogy fér meg egymás mellett? Hát ez a, a kisiklott államság. Ja, és ekközben ugye Biden éppen az elnök keresztül a, a hát vagy reméljük, hogy keresztül tudja rúgdosni minden idők legszigorúbb fegyver szabályozását ami ez a, ugye, ahhoz képest legszigorúbb, ahogy az USA-ban eddig szabályozva volt, nem ahhoz képest, hogy mondjuk az Európában van. Igen, ehhez azért tegyük megint csak oda azt, hogy, hogy Amerikában, hogyha egy részeg mosómadőbe beesik egy fegyverboltba, akkor neki is adnak el magnumot. Hát igen, igen, és ezt akarják most jobban csinálni. De, hogy De legalább józan legyen, vagy a mosómadő. <gül> De hogy még ugye nincs semmi eldöntő, mert ha jól emlékszem, akkor a szenátusnak is rá kell még mondani az áment, és most nem vagyok benne biztos, hogy ott mi a aktuális állás, de mint hogyha ott republikánus többség lenne? Jól emlékszem? Hát, vagy ha nincs republikánus vagy törbség, fős... többség, akkor van az a két, két déli képviselő, aki amúgy is a republikánus szavaz. Igen, igen, valami Mi Szóval, hogy, hogy az nem is biztos, hogy olyan könnyű lesz, hogy átmenjen ez a szabályozás. Miközben tessék az abortuszt, meg nem kellett a döntéshozó szervek elé, vagy a törvényalkotók elé vinni, mert a Alkotmánybíróság, pontosabban a legfelső bíróság, ami ott az Alkotmánybíróság szerepét tölti be. Ezt maga tudta katalizálni. Míg ott arról az egy mondatot beszéljünk már, már, mintha te tudsz arról, hogy én úgy emlékszem, azt olvastam erről az egészről, hogy valami nagyon-nagyon-nagyon körmönfont jogi trükközés tette lehetővé azt, hogy ez egyáltalán a, a legfelsőbb bíróság elé kerülhessen. És, tehát tehát nem egy ilyen direkt mondás volt, hogy kérjük, tiltsák be az abortuszt, vagy az abortuszhoz való jogot, hanem, nem tudom, innentől rádnézek nagy tágszemekkel. Hogy és én visszanézek nagy tágszemekkel, mert nem olvastam bele magát, magamat az előző, előzetes részébe. Akkor ennek még utána kell nézünk, de hogy nagyon-nagyon komoly jogi eh, erőforrásokat vetettek be azért, hogy ezt eh, elérjék. Viszont egy tiltással kapcsolatot dokumentum pedig már hónapokkal ezelőtt kiszivárgott, tehát hogy lehetett látni, hogy merre áll az ászló. Igen, igen, igen. Van még egy cikk, amiről beszélnünk kell. Beszéljünk. Róla. A, a, a fegyvereshez tartozik. Találkoztam már a, a The Onion, az amerikai hírcsárda. Igen. No Way to Prevent this kezdetű cikkével. Ja, azzal a cikkjel nem. Ezt eddig 24 alkalommal élesítették aktuális ö, időzítéssel és ö, részletekkel, és ez minden egyes alkalommal arról szól, hogy, hogy, hogy nem tudjuk, hogy hogyan lehetne ezt megakadályozni, mondják az egyetlen államban, ahol ez gyakorlatilag ö, havonta megtörténik, ö, avagy, tehát ez a borzasztó történet, magunk sem tudjuk, mit lehet ellene tenni, az iskolában megint lelődtek tizenakárhány gyereket, és amikor a legutolsó lövöldözés megtörtént, akkor csináltak belőle egy teljes címlapot, ahol kizárólag az a ír volt kint az elmúlt, hát azt 8 évből 24 alkalommal. Ez, ez a kisiklottság igazából. Tehát, ha megnézed azt, hogy, hogy iskolai lövöldözés Amerikában versus bárhol máshol, akkor Amerikában van, nem tudom, mit hasaütéssel mondok egy számot, azt mondjuk, kedves hallgatók, 1200 áldozat, és akkor a második helyen van egy ország, nem tudom én, 15-tel. Igen. Ja. És erre szerintem nem lehet azt mondani, hogy ezt fizetik a szabadságért a jóistenit. Svájc is szabad bassza meg. Ne felejtsem el majd ezt a beszélgetést mindig, amikor például a gyerekeimben felvetődik, hogy talán jó lenne az amerikai Egyesült Államokban élni. Hogy nem is biztos, hogy jó lenne. Jázd lennek az öröm oldat, amíg meg nem mondják. Európaiak vagyunk. Ez egy akkora előny az életben. Hát vannak előnyös oldalai is. Ez biztos. Van, van egészségügyünk. Még a magyar is ö, istenes az amerikaihoz képest. Mármint egészségbiztosításunk. Mármint igen, mármint át tudunk menni magába. Hát 30.000 forintot fizetve nem Zúsában tudom, félomra van vannak jó kórházak, csak nincs hozzá olyan egészségbiztosítás, az átlagember megfizethetné azokat. És hát vastagabban fog a ceruza. És hát vastagabban. Jaj, jaj, jaj, hát milyen kis szomorú véget ért ez a beszélgetés, ha csak nem rángatunk ide még valamit, ami nem ennyire nyomasztó, mint az Nekem van abortus. kettő kedvenc sztorim. De akkor ide vele. Az egyik az, hogy Chris Hetfield, kanadai származású űrhajós, aki a Space oddity gitározta a súlytalanságban, félrevezette a fél technológiai sajtót. Nem mondod, ő volt az. Ő maga kiírta a Twitterre egy Éza, az az Európai Őrügynökség cikkre hivatkozván, hogy a Mars Express szondán, ami 19 éve kerülünk a Mars körül, és most majd azt hiszem vizet is fog még keresni. Ez egy nagyon sikeres tudományos küldetés. Tehát minden tudományos küldetés, ami 19 évvel a fellövése után még működik, az a sikeres és általában véve egyébként az űrkötők, azok, azok, azok teverte hősök, hogy olyan hardvereket terveznek, aminek, ami hivatalosan nem tudom nem egy három hónapig, és hogyha azt, az alatt küld visszaadott, akkor már jó. Aztán kiderül hogy hát az a három hónap az húsz év. Úgyhogy állva tapsoljunk ennek a bandának. Na szóval, hogy ezen az eszközön szoftvert fognak frissíteni Windows 98-ról. Ezt terjesztette Chris Hatfield? Igen, ezt megírta utána Tom's Hardware, és ma... És két nappal később megírta a The Verge is. Isten látja a lelke, vagy ezek után kétszer googliztom utána, Nem nem-e nem esetleg -e én vagyok-e hülye -e? és én nem értem az angol szöveget, és mindenki más okosabb nálam, de az a szituáció, hogy nem. Hanem akkor mi a valóság? Mert, hogy a valóság, az a krisz Hetfield által linkelt cikkben ott van, hogy, hogy már az ézás programozók és tudósok is azt mondták, hogy a Sondának az eredeti szoftverét Windows 98-an futó fejlesztési környezetben programozták. A földi vezérlő szoftver derül ki egy másik linkből, Solaris 6 és Solaris 8-an futott, amit itt, itt, itt, útközben egyszer csak Solaris 10-rábú az is volt egy fajta rizikófaktor. Uh -huh. És ha most megnézzük, akkor a, a CUS-ra azt lehet megtudni, hogy a Dynexnek nek az MA31 750-es processzorainak a sugárzás védett verzióira épül a, a vezérlő rendszere. És ha jól értem, darab, az gépi kódban készült kb. Négy darab ilyen, ilyen processzor dolgozik benne. Aha. Ezt lehet, hogy a vezérlő szoftvert tényleg Wink 98 alatt programozták, de adában tették ezt. Ó, uh, de szép. És valamely valós idejű operációs rendszer fut rajta, hiszen Win 98-ot nem raknak üreszközre. Ha egy kicsit későbbi lenne, akkor lehetne rajta a VXworks, ami például ismerős lehet egyébként otthoni routerekről, uh -huh. más verziója. Vagy volt egy másik uh, real os az Ézának, amit használtak. Kilométerekig lehet Googlezni, hogy, hogy miket, miket hoztak össze, ami egészen biztos, hogy egyik sem volt Windows. Nem is értetném, hogy miért lenne Windows, miért jutna bárkinek eszébe Windows telepíteni egy űrszandára, ahol a, a hatékonyság, a hely, a fogyasztás szempont teljesen fölösleges, értelmetlen lenne. Nem is fölösleges, értelmetlen lenne egy, egy ilyen mindennel és mindennek a barátnőjével is megtűzdelt operációs rendszert beletolni. Hát plusz eleve olyan hardvereket kell kezelni, mint a, a Windows 98-hoz azt tudom, hogy olyan kell neki bemutatkozni. Igen. Solid State memória, ez az amaz. Ez lehet, hogy volt a Windowsnak, nak illetve tudom, hogy volt a Windowsnak ilyen egy-két ilyen beágyazott ö, verziója, ami kifejezetten arra fejlesztett a Microsoft, hogy, hogy ilyen céleszközökben fusson valamiféle ilyen lebutított, vagy pontosabban súlytalanított Windows. Jó, Minden. persze van itthon ilyen Szeged, a Sega Dreamcast Windows c alapú operációs rendszeret tökéletesen csinálja azt, amit kell neki. Beraksz egy játékazetet és lejátsszaró, vagy játék CD-t, és lejátsszaró a játékot. Vagy szóval, ez még elképzelhető lenne, hogy valamiféle ilyen célhardveres Windows került bele, de még így is azt gondolnám, hogy ez lehetetlen. És ezek szerint akkor te meg kinyomosztod, hogy tényleg van arraság. Nem fognak Windows 98-at frissíteni a Mars körülkeringő Mars Express-en, ugye? Nem egyáltalán nem firisítanak a Windows-t, eleve, tehát, hogy ez egy gyenge vas. Hmm. Valami 12, 12 mips, vagy ilyesmire émlik, tehát, hogy na, nem egy okos cucc. Hmm. Ennek ellenére egyébként a 2000-es évek közepén valami M is cuccot, azt fejlesztettek rá, ami optimalizálja a adatok hazaküldésének a módját. Aha. Erről lehet megint csak az Ézánál találni, de hogy, a, de hogy a, az Ézának a vonatkozó posztja az nem azt mondja, hogy srácok felküldtük a tudom, second edition első javító pakját, hanem azt, hogy hát ezt egy régi rendszeren fejlesztettük, most egy újra fejlesztettünk. Újra van egy kis kockázat, de úgy néz ki, hogy felment. Aha. Nem is értem. Tehát, hogy a világ sajtó felül egy ilyen kattintós hülyesének, az annyira kiábrándító. Ez tényleg kínos. Na de, mi volt a másik dolog, amiről mondtad, hogy mindenképp beszélnünk kell? A másik pedig az, hogy lehet videókártyát vásárolni. Igen, az most, mintha le is mentek volna valamelyest az árak, nem? Igen, igen, igen, igen, igen. A következő van az, hogy a, a kriptopiac bedőlt, alak nevezze hosszúra a a bedőlt kriptopiacnak. Azzal hát egyrészt megszűnt az erős grafikus processzorok iránti kereslet. Másrészt pedig, akik belefektettek pénzt, és erre van egyébként számunk, hogy a, a, az elmúlt kriptohupli alatt csak az Ethereum bőn, bányászok 15 milliárd amerikai dollárt költöttek GPU-ra, ami azért egy szabad mellett látható pénzt azért már adnak belpesten is ingatlant. <gül> Parlamentnek is hívják akár. És ezek most elpe, el, tehát, tehát, hogy egyrészt realizálják a veszteséget, ez akkor történik, hogy az ember eladja a kriptojat, és belátja, hogy most elbaszta. A másik pedig, hogyha elkezd leépíteni a, a, a rigjaidet, akkor, akkor, akkor aukción el lehet adni a, egyébként nagyon sokat futott, 100%-ra terhelt kártyákat. Ez nem egy jó befektetés szerintem, de kétségtelen, hogy vannak ilyenek is. Hát figyelj, talán nem kopott el benne a csíkszélesség a processzorban, nem? Tehát ez még megy az... A csip az nem, a hűtés az lehet, hogy igen. A Tehát, hűtés hogy... az lehet, hogy igen, igen, meg esetleg a nyákon is, ott lehet, hogy egy kicsit már betegesek a csatlakozások, ezt el tudom képzelni. Hát igen. Nevezünk foglalkozósnak. De azért ez még mindig úgy van, nem, hogy ahogy most be van dőlve a kriptópiac, az azzal kb. visszament a nem tudom, négy évvel ezelőtti szintre, de azért még mindig 19.000 dollár a bitcoin, nem pedig 3 dollár. Ez így van, mindjárt mondom a számokat, amikor, ami, ami, ami, amiről nekem vannak elrakott értékeim. Be kell lépnöm a Revolutba, ahol a kriptopiac trekkelési adataim vannak. Tehát a nagyjából a csúcs környékénhez képest, ami tavaly novemberben volt, az Ethereum minusz 70%-ban van, a Bitcoin pedig ahhoz képest, amikor a most van alacsonya, most vegyük meg, meg fogja érni, vissza fog mászni, ahhoz képest mínusz 30 van. Értem. Hát azok, azok bukott befektetések akkor. Én ezzel nagyon boldog vagyok. Azt a három sört, amit beleraktam ebbe a két kriptóba és be reggelente jelzi azt, hogy mínuszban vagy. Ha még esetleg izével zíra kenegetnének és pálma levélrel egyeznének, az ennek kényelmesebb. Nagyon el kellett jönni ennek. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fog alakulni, nagyon izgalmasnak találom, mert persze igen, igen, itt egy volt egy teljesen értelmetlen én kiszúrás, vagy nem is kiszúrás, azért ez inkább egy ilyen nagy emelkedés, vagy nagy lufi volt, de hogy ez önmagában még a kriptót nem feltétlenül hiteltelméti teljesen, vagy lehet, hogy de, még ha a logikáját. Na jó, nem tudom. Most hülyeség ilyen, ilyeneket mondani, hiszen meglátjuk, hogy mi fog történni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez egy ilyen két-három éves, jó legyen, tíz éves történet lesz-e pusztán, amire már évek múlva is csak úgy legyintünk, hogy jaj, persze, amikor, amikor kriptó volt egy kis ideig, ez a divatos hülyeség, hogy kriptó. Vagy, vagy ez egy ilyen hullám jelenség, ami szépen felleugrál a nulla pont körül, és aztán beáll valahova egy ilyen egy normális szintre, és közben technológiailag meg elfejlődik oda, hogy működni is tudjon. Ami egészen biztos, hogy a kriptó az az ilyen inflációs környezetben, mint most van, még nem volt. És ezek általában nem egy-két hónapig tartanak. Tehát, hogy amikor olcsó a pénz, és hogy befekteted, mit tudom én, bármibe, akkor az valami pénzt fog termelni, akkor könnyű pénzt csinálni. És, és azért az elmúlt pár évben ennek volt az ideje. Igen, igen, és most viszont drága Most pedig, pénz. igen, jön a, a, a sírás és fogalnak csikorgatása időszak, ami egyébként tök jól látszik, hogy egy csomó olyan biznisz, ami eddig berendezkedett arra, hogy, hogy van pénz, és veszünk piacot dollárért kilóra. Azok most ilyen 10 20 30 ot rúgnak ki a cégükből. Kicsit úgy hallom, mintha a startupokra kacsingatnál. Én? Dehogy kacsingatok. De a héten a roller, roller cégek egyszer csak bejelentették, hogy hát rájöttünk, hogy John-tól Jackig az a 610 ember nem csinál semmit. Ö, és hát máshol is vannak ilyenek. Ö, nagyon kell ez a letisztulás a piacnak. Kicsit sóhajtozom, de tulajdonképpen nem látom, hogy hogyan tudnék ezzel vitatkozni, mert valahogy én is azt gondolom, hogy ez persze nem árt, hogyha, hogyha ezek a túlzó várakozások, meg, a, meg az irrealisan túlárazott, meg túlfinanszírozott vállalkozások szép lassan eltűnnek. Lehet, hogy ennek mi szenvedő alanyai leszünk, hiszen olyan szolgáltatások, amiket jó szívvel, hogy jó kedvel használunk a neten, azok bedőlnek, mert kifogyalóluk a végtelen pénz. De hát lehet, hogy ez az ára annak, hogy egy egészségesebb piac jöjjön létre. Igen, ezt elképzelhető, szar lesz majd fizetni, vagy meg fog látszani ügyfelekben. Igen. Szükség ugyanakkor van rá. És itt el is a, az én témáimnak a végére, amennyiben néztél olyan sorozatot te az Apple-nél, mert hogy elértünk oda, itt még nagy pofonokat várok egyébként a piactól, mert létrehozták a kábel újra. Tehát az Apple TV Plus-ban, hogy we crashed. Nem, nem néztem rendkívüli módon ajánlom. Most nyitok egy google és megmondom, hogy kik azok az emberek, akiknek tudnám a nevét, hogyha lenne ilyen egy hát... agyam, de nincsen. Kélek szívesen, Jared Léto és en Hathaway játszik benne főszerepet. Hmm. Eddig jó. És mind a ráadásul rendkívüli módon jól. Tehát, hogy az első négy részt néztem meg egy barátom ajánlására. Pazar átütő, karizmatikus startup vezető szerez, csal, hazudik pénzt az ő, ő bizniszének, amiről mi nézők már nagyon jól tudjuk, hogy wework hívják, és, és bele fog állni a földbe. Ó, oh. értem. Hát De... jó, megfontolom, ugyanakkor hát én is be tudok számolni Némi, bár csak nagyon kis, inkább csak ilyen pamfletszerűen arról, hogy mivel megérkezett a Disney Plus és gondolta a családba, dobjuk az első hónapra a pénzt, megnézni, hogy mi van ott. Így már nem tudtam tulajdonképpen kimanőverezni magamat abból, hogy elindítsam az Obi-Wan Kenobi sorozatot első, és aztán második epizódját is. De az nem hiszem, valami egészen nagyon szar? A második epizód közepén úgy döntöttem, hogy de miért? De vegyen már észre! Hát ez szar! De nem nagyon, vagy nem kicsit szar, hanem ilyen bántóan, sértően szar. Most persze majd, most majd megkapom magamit, mert én úgy vettem le a, a körülöttem keletkező zajból, hogy, hogy ezt tulajdonképpen szeretik az emberek is, meg a kritika is. De ők biztos egy valamilyen másik mércével, vagy másik korú szemmel, vagy nem tudom mivel nézik. Olyan kis ostobácska idegesítő, Hát, amilyen tulajdonképpen a Star Wars hagyományokban van, csak lehet, hogy ez nekem 13 évesen még bejött, de így 50 fölött meg már kifejezetten azt gondolom, hogy bántóan nagy hülyeség az egész, amit nagyon sajnálok, mert úgy szeretnék nézni egy ilyen nem zavaróan rossz, hanem csak mondjuk elfogadhatóan béna a Star Wars sorozatot, amiben egyébként repkednek a mindenféle dolgok. De itt erről nincsen szó. Ráadásul még, hát legalábbis az első két részben, vagy háromban, de nem, szóval nagyon, nagyon az elején Obi-Van Kenobi még egyáltalán nem csinált semmit zsediskedést, ez így nem igaz, de mondjuk egyszer már eltörte valamit csávónak a kezét. De körülbelül ennyi, tehát így még csak az erőt sem nagyon használja, hanem esik kell, és rémülten néz, amit Johan McGregor nagyon jól tud csinálni, remekül tud rémülten nézni. Hú, te! Annyira elkeserítő volt. Megnéztem Kalózban, vagy két részt, aztán leraktam a fenébe, amit várok egyébként, és akkor majd elő fogok fizetni majd a Disney Plus-ra is, az Asóka sorozatot. Uh -huh. De hát én ugye írtam egy véleménycikket az iróra annak idején, nem tudom, én egy-két éve, hogy, hogy a Star Warsnak szerintem, hogy a, a, a, a hozzám hasonló öreg fanok kiszolgálásához azt kéne tenni, hogy elengedni a fenébe az összes Kenabit és összes Skywokert, és ott van egy egész galaxis, és abban csinálni történeteket. Amit a Mandalorian például jól csinál, de hogy én Luke még egyszer nem nézem meg semmi, az hétszentség. Én még csak el is tudnám képzelni, hogy most miért pont obi van ne lehetne az, ami, amit a fanok szeretnek, hogy azt mondja, hogy nem ezeket a robotokat keresítek, és lézerkardot ránt a megfelelő pillanatokban, és amúgy meg mond vicceseket. De igen, de azt is lehet, hogy nem ő de azt hiszem egész egyszerűen csak tudom, hogy nagy kihívás, és tudom, hogy üzletileg teljesen indokolhatatlan, amit mondok, de annyira szuper lenne, hogyha Hollywood megpróbálna találni magának egy-két új zsánert, meg új témát, és nem lógna ennyire kényszeresen a, a pénztermelő régi, kiüresedett, szerencsétlen óvodás brandjein teljesen elrontottalak, mintha magamat hallgatnám. Ja, ezt üzentem most, de tényleg annyira <gül> el vagyok keseredve, amikor már nincs Netflix sorozat, amit meg tudnék nézni, és még a Star Wars is szar. Hát, móva lesz a világ? Még a végén művészfilmeket fogunk megtekinteni. Akkor van még egy tippem neked, ez egy titkos tipp, az első két részét az kell a harmadik fent van a Netflixen, ez pedig a Burning. Ó, igen, az valóban, valóban jól hangzik, Cserébe én is mondok egy nem titkos és nem tippet, csak inkább ilyen valamit, hogy megnéztem a Top Gun maverick és arról például én azt gondolom, hogy ez egy ilyen, tehát hogyha nem keresett benne a várt akkor egy teljesen tisztességesen megcsinált, nagyon szépen fényképezett, nagyon repülős, tisztességes színészi teljesítményekkel telárakott film, amit így, Mit lehet nézni. Lehet nézni még akkor is, hogyha nem vagy repülőmániás. És, és eltöltöd az időt vele kellemesen. Nagyon meglepődtem. Minden ideg azt sugalt, hogy ez rossz lesz. Szerintem nem lett rossz. Aztán beszélgettem olyan pajtásommal, aki azt mondta, hogy szerinte borzasztó. Erőt be, átküldtem neked azt, az, azt az elemzést, amit a League Eagle nevű amerikai jogász youtube csinált az első topgánról? Nem. Nagyon jó, hát kábbi az jön ki. Azt hiszem, hogy hozott magához egy, magával egy jeggyogást is, hogy ne ő fizét, civil jogászként mondja meg tud itt. Arra jutnak a végén, hogy Tom Cruise a gyongyalat volna lőni a végén. A Tehát, he helyben, hiszem, igen. Igen, nem lehet, nem lehet megúszni azt, amit abban a filmben csinált. Ö, pusztán, nézi, leszereljük vállon nélkül el, hanem felakasztják a bázis kerítésére, mm. és azt mondják, hogy szori emberek ez itt most így nem sikerült. Ez azt hiszem, hogy a Top Gun maverick is igaz, de viszont azt hiszem, hogy ilyen repülés szakmailag, vagy nem tudom, vadász repülés szakmailag, meg hát nem, nem teljesen. Szóval nem, nem olyan borzasztó, nem olyan, mint amikor a régebbi ilyen repülés, vagy akár a Top 1-ben az oroszoknak az ellenséges gépeit, Northrop F5-ös kiképző repülőgépek, amerikai kiképző repülőgépek játszották feketére festve, szóval nem volt ennyire béna. Itt is vannak persze olyan dolgok, amik úgy azért inkább a fikció tárgykerébe tartoznak, de az például, hogy a F-18-assal bemutatják a Cobra manővert a filmben, az valós tényeken alapul az F-18-as, meg lehet repülni a kobrát. Tudod, ez amikor behúzod a kéziféket, és úgy maradsz hátra, hogy így... Hát Igen, a, így, így hasonlőre. Has has Igen. És ezt valóban eddig a, a, a szuhai gépeken kívül még az F-18-assal csinálták még. Szóval, hogy ilyen szempontból nem teljesen gáz, vagy sőt, azt is mondanám, hogy kb. Oké, nyilván egy vadászpilóta talál benne sok hülyeséget, de... Ott, ott például nem éreztem azt, amit a Star Wars-ban mindig érzek. Ez most így hogy jött ide? Ezt miért csinálta? Mert hogy semmi értelme, teljesen hiteltelen, és akkor a Maverick ehhez képest meg egy olyan hiteles limonádé. Meg kell kérdeznem, a kobra manőver egyébként jó bármire? Azon hogy jól ez ki a... Nem, nem, nem, nem. Az is, aki, aki repüli, ugye ez... Egy orosz pilótáról híresült el, és ő maga is állította, hogy a kobra az nagyon látványos, de légiharcban ennek semmi értelme. Eleve is a légiharc maga egy nem létező műfaj ma már, tehát már csak ezért sincs sok értelme, mert nem, nem, nem vívunk gépágyukkal légi harcot, mert arra nem marad idő általában látóhatáron túlról intézzük el az ellenséget. Na mindegy, szóval nem a Kobra nem jó semmire, de nagyon látványos, és nagyon fáj a pilótának. Értem. Jut eszembe, akkor még egy, egy repülős lingen van, amelyben, amely, amely, amely szerint ma 6-a, 24-én van a, a évfordulója, az 1994-es Fairchild-i légibázisan történt B-52-es földnek történő odaverésnek amely, hát lényegében minden intézményi balfasság intézményi balfassága. Egy pilóta, akire több jelentés érkezett, volt a pilóta ennek a nagyon nagy bombázógépnek. A másod egy olyan parancsnok volt, aki azt mondta, hogy egyetlen egy emberét nem engedi fel vele, akkor inkább ő megy, hogyha már nem hallgatják meg a, a panaszait. És és hát megpróbált lényegében hát a szárni véget a föld felé megfordít, megfordítani a gépet a levegőben, amit a B-52-es sajnos mindkidőlt nem tud, úgyhogy hát leestek a földre, és mindenki meghalt. Így volt. Jó van, végül akkor sikerült egy vidám befejezést generálnunk ehhez a mai epizódhoz, bár hát innen a távolban nézve, hát most azok az amerikai pilóták hát hibáztak, na. Igen, és összes parancsnokaik. Esetleg még van egy jó, egy félmondatnyi olvasnivaló. Eleve nagyon sokat vitáztunk, hogy már itt Elon Muskról. Most uh, Karotta totálkáron tudott írni egy olyan cikket, amiben hát lényegében egy szó sincsen Elon Muskról. Annak ellenére, hogy a tesla szól, ez a mit adott nekünk a Tesla. Uh, érdemes végignézni. Lehet vele vitatkozni, de szerintem egy jó cikk. Mindenképpen. Én például azt tervezem, hogy most, hogyha letesszük a telefonkajdót, akkor azonnal ezt a cikket fogom elolvasni. Na hát legyen így, mi pedig annyi nyersanyagot vettünk fel, hogy ebből már vágni is lehet. Szervusztok, kedves hallgatók, jövő héten jövünk megint. Sziasztok!